Det här avsnittet görs i samarbete med familjen. <skratt> man, vad gör du? Familjen. Familjen. På spel och sånt. Måste man säga så när man säger familj? Ja. Okej, okay, ja, jag, jag blir varm i kroppen oh. När jag tänker på dem Det var det stönet ja, oh. Det är kallt ute, det är snö ute oh. Men så fort jag tänker på spel och sånt Då blir jag varm inom burs oh. Och då stönar du till så där. Ja, mm. oh. fint. Jag tänkte läsa ett, ett uppslag från deras Instagram oh. Från eh, den 13 december faktiskt. Mm. Där står det som följande Vilken fantastisk nyhet Att ta helg med vi vann inte bara årets kategori årets butik spel och konsoler på nu Vi blev även silvermedaljörer på den stora tävlingen årets butik av alla kategorier också. Ja, ah, så alltså, vi säger väl som oh, alltid. Det är grattis, jag, grattis. Alltså så här. Okej. Okay. Jag jag är inte speciellt förvånad längre att Nej. spel och sånt vinner de här stora priserna för de är bäst. De vi är bäst, vi vet det. Gudja, det är på både pris och engagemang och personlig service. Mm, och mm. bara det faktum att du hittar allting, allt är så tillgängligt. Vill du sitta hemma en söndag kväll och knappa hem ett spel till jättebra pris? Du hittar det inte bättre någon annanstans, då kan du göra det. Eller har du vägarna förbi Nortelia så kan du åka till den fysiska butiken och träffa det härliga gänget som kommer ge dig personlig service eller kanske dra någon runda i deras arkadhall, extra liv. Det finns allt. Eller så kan du bara ta ett snack med Borka. Du kan göra Om det inte också. annat. Det är värt en resa till alltså Nortelli, bara det. Det är värt, är det. Tycker, det är värt ett pris bara för det. Ja, precis. Peter, Borka och alla andra gör ett fantastiskt hårt arbete där och det ska de ha en stor applåd för. Med det så vill ja. vi tacka för ytterligare ett år. <laughs> Tack Spel och sånt för ett fantastiskt 2024. Nu åker vi raka vägen in i 2025. Tack så mycket. Tack så mycket till Spel och sånt. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 208 av Sveriges mest kärleksfulla TV-spels podcast par i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt min fru Filippa. Hej. Hej. Där är hon. Hej. Igen. är, jag är jag jag egen igen Egen hög person. Jag hamnar här igen årskrönika. Ja. 2024. Eller hur? Hur många har vi gjort så här pass nu? 10, är, 12. Nu är det många. Ja. Ja. Det blir bara bättre och bättre för varje år. Det blir bara slirigare och slirigare för ja, varje men år. Men det är synonymt med bättre. Men det är lite så här inspirerat av de här ä, Lottas nyårskarameller på tv4. Ja. Man vet aldrig vad man får. Riktigt. Förutom det tråkiga. Jag tycker att alla de där, det är så pretentiöst som sitter där uppklädda i en grön samhällssoppa och ja. så snackar om bara skit Fast i, i, alltså den bästa, Det bästa som hände med det var ju när de introducerade kryptonit i. Ja! ja. Är det därifrån? Ja, det visades väl där första Aha. gången, tror jag. Jag trodde att det var från morgonsoffan. Snacka om världsrekord i freudiansk felsägning. Alltså, <laughs> ja. det finns inte... Apropå freudiansk felsägning. Det, det finns ingen... <laughs> jag kan inte ens hålla mig. Det finns ingen bättre felsägning än Bertil Faluk. <laughs> det är hon Petra på TV4. En, en eh, TV-hallåa mm. som då inte kan hålla sig från att uttala... Det, vad heter han i förnamn? Bertil Karl ja, ja, han blir Folkhorv. Bertil Folkhorv. Ja. Inte en, inte två, utan tre tillfällen. Jag tror tillfällen att det är tre har gånger, sagt det. Nej, två, jag har två stycken här jag, som vi kan lyssna på. Som Nixon inte gick till domstol med för att inte styttra ja. landet. Tack så mycket att det alltså <laughs> i Washington <laughs> Vi ska över nu till äh, Demokraternas valvaka i Chicago, där äh, Bertil Farlekors <laughs> finns Det är liksom, eh, det är liksom världsrekord idioti <laughs> På något jävla sätt Det är så många gånger att liksom såhär, hon lär ju stå där i lågen Innan och bara, mm. säg inte fel Ja, och, hon, inte hon, hon har ju säkert Sagt fel någon gång ja. Och sen så blir det så här Grej, en tvångstanke ja. Nu ska jag säga hans namn, jag får inte säga Falukorg Oj, jag sa precis Falukorg <laughs> liksom. Det är så kul <laughs> <Så>. Svärt till <Falukor. laughs> ja han har ju vilken nivå det här avsnittet kommer ligga på ja. eh, Vi ska prata om årets spel Årets mm. film, årets låt Årets tv-serie vi ska dra en fördomsprofil ah. på ett namn, vi ska uh, lyssna på bloopers och vi ska ju iväg på uh, den här årliga poddgalan vet, där vi har det, ah, nej. som vi åker till varje år. Är det N så? Ni vet ju vad, vad vi gör Jappa, det här daget. Ja. Och det brukar vara så att vi får sitta där och så kommer det komma kändisar och ställa konstiga frågor till oss och, det brukar vara du som försöker svara på dem där så, ja, så gott du kan. Liksom. så gott det går. Med mm. andra ord inte. Nej, precis. Ja. precis. Ja, men Det ska bli kul. Jag ser fram emot det här avsnittet. ja, Hör, ja. Vad var bäst 2024? Tänker du eh, poddrelaterat eller podd -året. världs... Poddåret. Poddåret. Ja. Vår Vårpodd, Vår podd, ja. Alltså, det har faktiskt hänt väldigt mycket det här året- Eh, och när det gäller podden så har ju du och jag varit ute på äventyr väldigt mycket det har varit mässor, mm. men framförallt skulle jag vilja säga att det som har skilt sig från övriga år är att vi har verkligen kastat ut intervjuer mm. och haft jättefina möten med människor, skulle jag vilja säga, ja. så det har verkligen varit höjdpunkten för mig vi hade ju Dual Eon här, vi mm. hade Mange och David, vilket gav upphov till en helt fantastisk eh, kväll och avsnitt. Jag hoppas att ni har lyssnat på det. Reaktionerna på det avsnittet har varit så roligt för att <laughs> det är så bara, vad pratar ni ens om? Eller hur? Så, vad, vad, är vad, ingen vad, som vet. Vad var temat? <laughs> ingen som har hängt med. Liksom Manges, eh, liksom, när det är dags att berätta hans eh, radarpar om ja. hur han bara liksom går från det här är lite roliga till superseriösa när han nämner paret, <laughs> paret Palme. Paret ja. palme liksom. <laughs> men han är så rolig, det finns ingen som dem. Alltså. Äh, de, de, de ska komma tillbaka, ja, det har vi snackat om. Det, det vill jag väl In gärna. the future, va? Ja. Mm. Sen hade vi ju Peter här också. Yes. Och det var ett jättefin kväll, verkligen. Och mm. en, en givande intervju, mm. kan man säga. Yes. Avsnittet med Peter från Spel och sånt är faktiskt det mest lyssnade på avsnittet. Vad kul! Yes, ja, det kan jag säga här nu. Sen har vi även varit ute på lite äventyr i landet. Vi mm. besökte ju spel och sånt när de firade 25 år. Ja, precis. Det var jätteroligt mm. verkligen att träffa så mycket människor som man eh, inte har sett på länge. Ja, alltså det var återigen det är det som är lyxen med att med att ha en podd i våran storlek att man lär känna så otroligt mycket härliga människor. Verkligen. Och det är människor som jag hoppas Stanna kvar i, i mitt liv mm. och ditt liv såklart långt efter att den här podden har gått till graven. Liksom. Gud, ja. Vi, träffar träffade det, jag det. Jag Vi träffade ju Martin också för första gången. Martin, Barbie, eh, Borka, mm. alltså Dave och allihopa från Gaming granna alltså det, det är för många för. Man, man vill inte börja mm. nämna folk för då kommer Nej. man glömma någon. Och så blir, då blir Det blir liksom... ett samt där jobbigt eh, taktal på Nobelfesten. Eller vad, vad heter ja, det? Ja, <laughs> Nej, i USA jag tycker det bästa det är när fucking Åmål när Lucas Moddusson vinner årets film och då vad är det hon heter? Hon som spelar Elin i fucking Åmål just den hon börjar snacka politik ja och Loa Falkman går upp där och försöker att liksom avbryta det här som är på väg att spåra ur och bli ett riktigt haveri kan mm. vi inte kan vi inte lyssna lite på det bara bara jo. för att varför att vi kan Kom på, alltså jag har varit på väg att säga det tre gånger och jag måste nog säga det nu nej Nej, jag Nej. du vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är lite tråkigt med sexism och utseendefixering. Nu kommer Loa igen här. Är det är så att, oh! Fantomen och betyder du. Förminska inte mig nu höll på att åh. Jag menar det, jag tycker det är skitstråkigt. Ja, hör du, hör du, nu hör Ja, ja, ja, ja, ja. Fattar. Vi ska sluta. Majs Den här tystnaden alltså. Varsågod och sätter er och lyssnar på vacker musik från Håkapellet och Maestro Garide. Oh, okay. hon, hon försöker, göra, hon, hon försöker mm. göra någonting fint, tycker ja. jag. Alltså, det, Men, alltså, det, här, här. det här är 1998. Hon, hon är 1998. Hon är så pass för i sin tid att publiken var inte... De var inte redo för det där. Ja, och kommer Lukas Modesson också här. Han pekar finger åt publiken. Som, som inte hör med mig. Fy Harry Schein. Det du gjorde igår på flygplanet var fult, dumt. Man ska vara snäll mot barn. Man ska inte vara elak mot barn. Ja, det här är också så här ja. legendariska situationer. Alltså. Verkligen. Före det... sin tid. Ja, och vi ska ja. ju på gala sen så att det passade inte riktigt att spela upp bra. det hela klippet. Som är... Det är en svensk pärla, det här ja. klippet, faktiskt. verkligen. Men äh, vad har du för höjdpunkter det här året då? Förutom alla fina möten. Mm. Jag tänkte faktiskt säga också. Den, den lunchen vi hade i Nortelje med Borka, Martin och Adam eh, typ den bästa lunchen Du var så glad för du fick köpa en öl, får man säga så ja. <laughs> ja, men Sitta där och bara umgås så kan jag sitta där flera timmar oh. säga, det, här, det här skulle varit en bra podd ja, men liksom så här, Man var lite trött för att man hade mm. gått runt där på spel och sånt i mm. flera mm. timmar lite hungrig sådär och så beställer du in en öl. Och jag ser på det. Nu får du tillbaka din liksom. energi. Gnistan i tand igen. Liksom. Eller hur? Ja, ja. det var fint. Men förutom alla fina möten så är, är självklart avsnitt 200. Eh, oh. mil, milstolpe för mig Varken. personligen. Eh, för att vi har gjort 200 avsnitt. Mm. Eh, men det har ju så fint. Jo, men det var. Det var det blev perfekt, det var ju liksom på Youtube, det var, jag var orolig för att liksom, allt det tekniska som vanligt men jag fick ihop det och det var så många fina hälsningar, både oh. från lyssnare men även från så mycket kändisar. kändisar va? ja. äh, vad då, det va? var kul, det var jätteroligt. Du visste väl om att Gaston Nej. lyssnade på Paripixlar, det visste du väl? <laughs> det visste du väl <laughs> ja. Nu vet jag det. Ja. Uh. Och Tim ifrån Cybron 9, uh. den ena och oh. den andra Ja, det var en kanonkväll. Det är kul att höra att vi har så många lyssnare, i alla fall. Så, många, så många kända lyssnare, liksom. Det är kul. Ja, eller hur? Det är roligt, ja. mm. Nej, men så avse 200 var seriöst min det var nog min höjdpunkt. Det var, det var en milstolpe i poddens historia. Det var en milstolpe i, i det som vi har byggt upp, liksom, under ja. alla de här åren. Att se 200 jävla avsnitt. Vem ja. fan trodde det? Nej, men inte jag. Det vi jag måste inte... ju vara en av Sveriges längstgående poddar. Spelpoddar, tv-spespoddar. Ja, Måste det ju fan vara. Men jag tror det. I alla fall i, i tv-spels sammanhang. Inte kanske den längsta. Nej, men, men eh, någonstans där uppe. Någonstans ja. där uppe. Vi har oss 2013 för fan. Ja, ja men give, det tror jag. Give us a break för mm. fan. Någon gång. <laughs> nu får det vara nog. Ja, nej, men nu sätter vi igång det här jävla avsnittet. Vi ska utse årets låt 2024. Ska du vilja mm. börja? Ja, men jag kan börja. Okej, okay, spännande. Jag skulle vilja... Eh nominera, eller jag skulle vilja ange en låt nu som jag första gången jag lyssnade på den här så bara ah, oh, den talar till mig. Och nu är inte jag väldigt speciell, jag är inte speciell på något sätt utan jag tänker att alla unga tjejer eller kvinnor eller millennials som jag är känner likadant när de hör den här låten. Det här är en artist som både du och jag har lyssnat på och även vår dotter älskar ju den här artisten. Artisten är Miss Lee. Ni brukar inte höra mig lyssna på pop och rock på det sättet, men Miss Lee med låten Misstag. Mm. Faktiskt. De flesta kanske har hört den på radio, men jag tycker att den här var jättebra. Mm. Och jag liksom... Alltså jag, blir, jag, jag kanske inte blev rörd när jag hörde låten, men den, den talade till mig. Mm. Verkligen. Jag tror den talat till väldigt många ja. i vår generation ja. faktiskt. Jag tror det. Jag tycker uh... att den här är jättebra. Alltså, så här, jag fattar om inte alla gillar popmusik liksom, men rent musikaliskt så är den så välskriven. Mm. Uh, alltså, melodiskt sett så är den så catchig. Ja, verkligen. Uh, den har bra liksom, brygga. Bryggan är bäst tycker jag. Och liksom, sticket, de är så... Uh... Men de är catchya liksom mm. och så texterna så klart mislie är en gud när det gäller att skriva texter. Ja, men hon är en konstnär med ord ja, när det kommer otroligt. till att rimma på konstiga saker och få det verkligen. Och... Hon är en av Sveriges bästa artister. Det, det säger jag. Ja, men hon är det ja. och jag tycker att hon gör sig bäst på på svenska ja, faktiskt. 100%. För det är, det är hennes domän, liksom och hon skriver texter som verkligen så här ah det där, det där känner jag igen. Mm, liksom. jo, det är inte det, det här med. vanliga slentrianmässiga. Ah, Men just den, här va, just den här viben också. Är liksom, det, hon har ett unikt musikaliskt språk. Ja, exakt. Och jag har mycket respekt för, för Miss Lee faktiskt. Och ja. Som du sa också, de, hennes svenska låtar är otroligt mycket bättre ja, än de engelska. faktiskt. Precis, och hela det här albumet som kom nu i, i år är... Fantastiskt Livet, döden och skiten däremellan Ja, exakt ja, Perfekt oh. titel på ett album då, som, oh. som ska vara någon form av liksom kronologisk livsberättelse här då. Ja, men det är ju det Det är hennes liv hon sjunger om Det börjar ju liksom eh, första den 21 juli som antar jag är det hennes födelsedatum Ja, oh, Och säkert. Si, sista låten på skivan heter Den sista låten och ålderdomshemmet oh. Så att jag antar att det ska vara någon form av livskronologi eh, där liksom. oh. Ja, men hon är otrolig Ja, verkligen. Faktiskt, ja. Och den här låten tycker jag är årets låt mm. för 2024. Kul! Ja, Miss Lee alltså då, då med eh, låten Misstag. Mm. Mm. Ja, men det är bra, bra val. Ja, men jag tycker det. Lite oväntat kanske av mig. Ja, du brukar ju spela liksom dödsmetall. Ja. <laughs> så så det är så här, <laughs> ja, lite svensk pop på svenska. Ja, så kan så man väl göra. Det funkar väl också. Tycker jag. Ja. Jag tänkte faktiskt spela min låt om det går för sig. Årets låt. Eh, men också eh, årets konsert skulle jag vilja säga. Låten heter 5mm, bandet heter Laskar i 14, återigen <laughs> faktiskt. Eh, alla deras releaser från det här året har ju varit helt fantastiska. Överlag så har vi haft eh, alltså jävla dunderår när det kommer till svensk punk. Vi har liksom massa nytt med Laskar 14, Björnarna, Skithuvud. alltså så här, Det har varit ett bra år för svensk punk, va? Ja. Så det var mycket att beta av. Den här låten då, 5 mm bjuder på en mörk historia där textförfattarens far tagit livet av sig så morsa börjar supa. och Textskrivaren blir som besatt av att hålla gräsmattan fin som någon form av billig terapi som sakta då driver personen till vansinne. Deras musik fungerar alltid som terapi för mig så att jag vill då ge årets låt 5 mm Last 14 som jag sa också då, årets konserterna var ju när jag och våran son var såg de på, på Gröna Lund i somras. Eh, stod längst fram. Vilken jävla bra konsert, vilken jävla kväll alltså. Det var ju hans första konsert han också. sons första riktiga konsert liksom. Och han fick ju... Träffa, ni träffade ju bandet också. Vi träffade hela bandet, mm. och vi träffade även lite folk från björnarna, mm. och vi tog lite bilder och sådär liksom, så att Vad Det var roligt fantastiska honom. Kul ja, för, för dig. Nu <laughs> framförallt för honom. Ja, faktiskt. Det var en fantastisk mm. kväll. Alltså, så att, eh, jag kände liksom att de gav oss den där fantastiska konserten, så att då, då får de fan årets låt också. Det tycker jag. Det är inte första gången laska 14 vinner eh, årets låt i par pixlar. Så att, eh, ja. Men det var årets slåt från oss båda. Ska vi kasta oss vidare till årets film, eller vad säger du? Ja, men jag tycker det. Varför kan en abborre och en mört inte få barn? En abborre och en mört. Nu får du tänka mört. här nu. Abborre och en mört. Det är nog okay, eller det är det alltid. Nej, men jag vet inte. För det blir abört. Nej. Ordre, nej! Förlåt. <laughs> förlåt, abbar och mört Abört, <laughs> förlåt Den är jättedålig Den är, är jättehemsk Nej men jag tyckte den, den var kul alltså. Nej, den var kul okay. Ska vi damma av årets film då får jag börja Årets film Deadpool and Wolverine Oj, mm. jag visste inte Nej för min och Marvels relation Har ju varit Komplicerad Sen Avengers Endgame Jag tänker säga det det har liksom varit en hel drös med filmer och serier. Varannan är liksom okej. Okay, och varannan är tråkig. Utdragen. Ointressant. Eller tyvärr direkt dålig. Alltså jag skulle vilja säga att de flesta efter Endgame är dåliga. Det har varit Ojämn kvalitet, ja. för att vara snäll, kan jag säga. Ja. Det är tråkigt, för jag älskar ju Marvel Cinematic Universe och jag har gjort det sedan den första eh, Iron Man-filmen kom. Eh, Deadpool-filmerna har ju varit som en frisk fläkt om man nu ska låta 90-talig. Eh, visst, de, de två första filmerna tillhör ju tekniskt... Nu, nu blir det tekniskt här. De första två Deadpool-filmerna tillhör ju inte Marvel Cinematic Universe. Men den tredje filmen, Deadpool and the Wolverine, Gör ju det. Och det är ju då Ryan Reynolds introduktion till just Marvel Cinematic Universe. Och det är ingen dålig introduktion. Um, premissen är ju... I filmen är ju ganska korkad. Men det gör ingenting. Uh, för jag, jag ser Deadpool för... För humorn, karaktärerna och deras resa, och självklart för våldet också. då. Och I i en tredje filmen så får vi också Hugh Jackman som järven. Efterlängtad comeback för den, järven. För järven, han heter vi så The Wolverine. <laughs> efterlängtad comeback för den skådespelaren och den rollen. Och, och, och Ryan och Hughes kemi är ju. Minst sagt fantastisk. Men alltså, har du sett en järv någon gång? Du vet när man är på Skansen ja. och så står det så järv och ja. ingen har sett den. Jag har sett den! Ja. Jag såg den första gången äh, förra sommaren när vi ja, var på Skansen. Där. Det är en ganska stor händelse. Men tänker man inte att Wolverine att han är liksom en varg mm. så är han ett sånt där litet jävla muppdjur som ingen någonsin har sett. Det är därför han, han är ju liten. Ja. Alltså, han är ju kort till växten. Och liksom farlig. Liksom. Jag tror inte om en järv är farlig. Alltså, jag är besviken i alla fall mm. på den kopplingen. Okej, okay, fortsätt. Men alltså, det, apropå det, alltså, den största konspirationsteorin, eller så här. Första gången jag i mitt liv stötte på en konspirationsteori, det var när jag kanske var typ sju år. Och det var när jag var på Skansen, för att då, var, då fick man höra liksom så här, järven finns inte. <laughs> det är bara en tom gård. Ja, det är bara en tom gård. Järven finns inte. Den finns. Den finns. Ja, men ja. Vi såg den 2024, 2023 var första gången tror jag vi såg den. Ja, men jag har sett jag den har existerar. Sett namn. Ja, ja, men den existerar. Liksom. Men den är extremt skygg. Men det är mitt första möte med konspirationsteori. konspirationsteorier. Konspirationsteorier, att järven inte finns. Liksom. Ja, ändå rimligt. Mm. Har du sett lodjuren då? Nej, det kanske ja, är nya. De har jag sett, men det var länge sedan. De kanske inte heller finns. Nej, gräva. Och i det fåglar här. är spionrobotar från Kina. Mm. Ja, ja. Och hästar är en frukt. Som nu får vi nog passa finns. oss för vad vi säger. För Spotify kanske plockar ner det här. Ja, just <laughs> det. Inte vill. Mm. Jag vill säga: vi förra avsnitt pratade vi om covid. Och då var det jag säga åh, jag vet inte om vi kan prata om det här för det ja, kanske kommer. Det. det kanske kommer bli så här flaggat. Ja, den här produkten innehåller. Menar, såhär, skadlig, eh, skadlig information eh, som, som, kan, som inte stämmer. Ja, mm. Nej, men i alla fall, Wolverine, Deadpool och The Wolverine är en fantastiskt underhållande film på många sätt. Det är snyggt våld, ofta liksom härlig, snuskig humor, en jävla massa cameos som fick mig att tappa hakan. Och nu när Hugh är tillbaka så tog det ju inte lång tid innan Robert Under Jr., Chris Evans och alla de mm. andra gubbarna hakade på och bara Chris Evans är yeah. väl ingen gubbe? Nej, men så här. Alltså, de, okay. han, han är ju en gubbe i slutet på Endgame. You. Ja, jo. Det är han ju. <här> ja. Ja. Men, men, men jag, alltså, De gamla lirarna. Jag känner så här. Jag vet inte om jag vill ha tillbaka dem. Nej. För det, då betyder inte deras ark någonting längre. Jag säger ju det. Det går inte att, att göra någonting efter Endgame- Förstår du, Nej. för de har, de Men, har mycket alltså, vet, du vad, vet du vad? Det går att göra jättemycket efter Nej. Endgame. Nej. Med Fantastic Four och X-Men och Nej. allt det där. Och liksom alla de här olika eh, tids, eh, oh. tidslinjerna. Det går det att göra hur mycket är. som helst. Nej. Men istället Usch. så, liksom så bara slänger man ut så här halvdåliga produkter. Mm. Man har verkligen bara gått på kvantitet före kvalitet. Gud, ja. Och det har, det har skadat eh, Marvel mm. för gott. Jag tror aldrig att de hittar sin väg tillbaka och nu ska Robert Downey Jr komma tillbaka och han ska liksom spela Victor Doom och jag blir så här uh. nej. Och Chris Evans ska komma tillbaka och spela en nej. annan karaktär och jag bara nej, nej, du är en gammal gubbe som lever ett fint liv. Det här tillbaka är drag ett liv med din fru. Ja, precis. Låt det vara precis. så. Lås dörren. Oh. Kom inte ut. Kom inte ut, Steve. <laughs> nej. Steve Rogers stanna inomhus. Ja. Det här är Jump the Shark. Att nu, det här är liksom ja, är ett så. sista försök att försöka få liv i det här igen. Mm. Liksom. Man har ju skrotat Eternals 2. Mm. Man har skrotat She-Hulk säsong 2. Oh. Man har skrotat i stort sett allting. Liksom. Ja, Det är jättetråkigt, men mm. de kommer nog aldrig hitta tillbaka. Vi, vi har Infinity Saga. Liksom, och vi kommer få glädjas över den. Men hur många liksom, filmer är det inte eh, från starten till Infinity? Eh, det är ett 20-tal filmer ja, från, från Iron Man till uh, Avengers Så MG. många filmer krävdes där för att bygga grunden mm. till det som skulle komma att bli Infinity ja. Saga. Liksom. Du, kan inte, mm. du kan inte göra det här igen med Nej. en film. Det är klart att jag inte bryr mig om Eternals efter två timmar. För jag känner dem inte. Nej, den, var, den, har ju, den filmen har ju några år på nacken, men den var verkligen långsamma. Alltså. Ja, den var jättebra. Miss Marvel, eller The Marvels heter den ju. Den var ju faktiskt, liksom, den, den bjöd på trevliga stunder, men den lämnade mig väldigt tomhänt, kände jag. Mm. Samma sak med Doctor Strange, Multiverse of Madness, Tyvärr. som var så här också. Den, den hade sina stunder, mm. men den lämnade mig tomhänt. Spider-Man, däremot. Den ja, sista Spider-Man var jätte, jättebra. Ja, delvis hade. på grund av alla cameos då. Det var verkligen så här cameo pornography. Jo, men så är det <laughs> liksom. men det är ju så här, där har de faktiskt lyssnat på fansen och de gör en film ja. enbart för fansen. Exakt. Okej, okay, men så Deadpool är din favoritfilm ja. för det här året. Ja. ja, men det är ändå en värdig titel kan man säga. Man ska basera den så är det. Bara. Ja, men jag tycker det. Jag waited a long time for this team In my world, you're well regarded. You were an X-Man. Fuck that. You were the X-Man, the Wolverine. Was a hero in my world. No, he ain't shit mine. Whoever you think I am. Got the wrong guy. Dino, årets filmflippa. Alltså, jag kan säga att det har varit ett utsatt filmår. Får man säga så? Jag har sett en jättadålig filmår. Ja. Ja. ja, men verkligen. Det har varit jätte, jättemycket dåliga filmer. Mm. Det har varit jättemycket skräckfilmer, vilket jag uppskattar. Jag älskar att kolla på skräckfilmer. Men de har varit eh, halvdåliga. Var en, en, var jätt, en var jättedålig. Vilken av. <laughs> Longlegs. Ja, just det, den. Alltså, ja, alltså, vi ska Gud. inte gå in på den Nej. igen. För jag, jag tycker ändå Nej. att legs, den hade potential, men den var, den var lite för pretentiös. Förstår du? Den, den tog sig själv på för stort allvar. Ja, det skulle man kunna säga. Och skapade någonting som visuellt sett var väldigt, väldigt. Eh, fint och liksom hade potential. Men så föll den platt. Mm. Den est estetiskt inte. var en jättefin. Ja, precis, det var men, en korkad film. Men den hade ingen story som höll upp den. Nej, Nej. precis. Den var, då blev den korkad. Precis. Men alltså Därför så tänker jag välja en film som eh, inte alls är en skräckfilm. Utan typ en dokumentär. Mm -hmm. Du och jag såg den här och jag blev jätterörd av den här filmen. Och den har blivit nominerad till Flera och flera priser. Utländska priser också. Det är en svensk film. Just det. Nu vet vi. det är också lite otippat. Men jag tänker att jag körde Miss Li som var min otippade låt. Så jag tänker faktiskt välja den sista resan med Filip och Fredrik och Filips far. Lars Hammar. Kort och gott. Alla känner Filip och Fredrik. Det här radarparet som har förgyllt tv-sofforna i flera decennier. Mm. Så som det är nu. De startade tidigt, 2000-tal, med roliga program som, ursäkta röran. Grattisvärlden, alla de här tidiga, ja, de alltså, tidiga grejerna. Som det är de det. Ja. Vi satt och kollade på det här om dagen. Det är ju guld. Alltså, Hi, det, ja. det är så jäkla roligt. Ja, alltså, det är typ bland det bästa som har gjorts på svensk TV tycker jag och hundra ja. hyddan det, det är så otroligt kul ja. och det är liksom det är, en, det är en tid som aldrig kommer igen man kan inte göra sådana program nu för tiden. Man kan inte köra ta fem män på ballen. Nej, man kan <skratt> inte, <skratt> man kan inte göra, det. göra det längre tyvärr. <skratt> Fan, det är så tråkigt. Oh, varför kan vi inte göra det för? De har verkligen blivit ett household name nu. nu referenser vi inte... med Emma Andersson. Åh oh, alltså, det... <skratt> alltså, det är ju jättekul. <skratt> det, är att... det är så <skratt> roligt. Då får jag att ta på sig en tröja där det står Triblinka, class of 45 Aj, fy, Vissa inte triblinka på fredag klockan åtta Åh alltså. oh, herregud alltså. Men det är, det är en svunnen tid Det var ja. mycket lättare på den tiden Ja, alltså, en detta. enklare tid alltså. Leni Riefenstahl eller Jonas Åkerlund? <skratt> Jonas och, nej, jag ska ge henne en chans Leni Riefenstär Tandtråd eller taggtråd? <skratt> Tandtråd Solstickan eller svastickan? Svastickan Laxöring eller vanlig öring? Laxöring. Men de har gjort sig ett stort namn. Alla vet vilka de är. Nu mm. sitter de istället i tv-sofforna liksom TV och har sina egna eh, stora program liksom där de bjuder in kändisar och, och så vidare. Filip mm. Hammar har ju liksom vuxit upp med sin väldigt flamboyanta pappa Lars Hammar som var en franska lärare mm. till lika Frankrike älskare han älskar allt med Frankrike ja. och har liksom eh, vuxit upp på den franska riviäran och tagit med sina, sina barn då, Philip och dottern Linda, till Frankrike där de har semesterat och blivit riktiga så här, livsnjutare. Mm. Käkat musslor och druckit kava och liksom bara så här. Och lärt sig franska och bara njutit av livet. Nu har åren gått och Lars Hammar är pensionerad och... En skruttig gubbe. pappa gnistan. Han har helt. tappat gnistan helt. Och Filip är orolig för sin gamla far. Så filmen handlar egentligen om... Eller alltså det är en dokumentär. Det är inte ett manus. utan Det här händer ju liksom. Filmen handlar om att Filip och Fredrik tillsammans då ska återuppliva den här gnistan i pappa Lars. Genom att ta med honom till Frankrike- en sista gång. Den och, sista och såhär, resan. att återskapa några av de här höjdpunkterna från, från hans liv. Liksom. Så Han är ju en eh, väldigt speciell karaktär mm. som liksom lever på sina historier. och Filip liksom, har ju vuxit upp med många av de här väldigt eh, liksom, färgglada historierna från hans barndom och hur han träffade människor, och sen hände det här. och liksom. Så de försöker återskapa de här ögonblicken för att Lars då ska få tillbaka gnistan. Och jag säger inte om de lyckats, men det är en väldigt, väldigt vacker och väldigt rörande film, mm. tycker jag. Och den här jag tycker jag den är stark jag, också. Ja, ja, den var väldigt stark. Mm. Verkligen. Just med att ha. Jag tänker med att det är lite speciellt för dig också. Du har ju lite äldre föräldrar. Alltså, du kanske har relaterat ja. till. Jo, men dem på ett annat sätt. Liksom. Så är det ju. Man har ju liksom vuxit upp med berättelser från sina föräldrar, ja, ungdom. Liksom, och, och ni hade ju också många så här bilsemestrar. Vi ja, ja, åkte, ja. åkte långa sträckor genom ja. Europa med bil och grejer. Det, det slår annan sträng hos dig, tror jag, som det inte gör i mig på samma sätt, tror jag. Ja, men jag tror det. Alltså, vi, vi kunde aldrig åka utomlands på det sättet när jag var liten. Men vi bilade genom inte genom Frankrike, inte jag i alla fall. Tyskland. Men Tyskland, mm. vi var väldigt, väldigt mycket i Tyskland och köpte saker, för mm. det var billigt där. <laughs> Nej, Sprit men den sista resan är en jätte, jättefin film faktiskt. Mm. Jag tycker också det, och jag tycker att det är kul även om jag saknar gamla fil på Fredrik. Väldigt, väldigt mycket. Alltså, High Chaparral, Gratis Världen, Ursäkta röran vi bygger om, Hundra Höjdare. Jag saknar dem. Men de är ändå så här, de är, de är liksom... De har mognat dem också och faktiskt gjort en fantastisk film som jag tycker ändå förtjänade den här Oscars-grejen för utländsk film som de inte fick, tyvärr. Nej, men, men de blev men, nominerade i alla fall. Ja, och det här är väl deras andra eller tredje film som de gör. Det kan nog stämma. Ja, och den absolut mest träffsäkra och starka av dem. Mm. Absolut. Så ser den. Jättefin, jättefin film. Ja, jättefin. Mm. Feel good-film kan man säga. Ja, Fast ändå ja. feel bad-film också. Ja, men så här, nostalgi är en sån stark känsla. Det vet vi som tv-spelare, absolut. Gudja, mm. det är så starkt och det är lika romantiserande som det är vemodigt. Ja, så är det, det, är det Så man blickar tillbaka och mår lite dåligt för att det förgångna kommer aldrig igen. Mm. Tänker mm. på varje dag, vet ja, men ja. man ska inte det. Vi går vidare nu va? Ja, det gör vi. Mm. Om man inte gör den här resan så tror jag att han är med oss så länge Det känns lite som att sitter och väntar på att dö. Det är inte så det var förr. Hon har bestämt för att gå i pension där. Jag hoppas att det väntar på mig i en tredje ålder. Vi skulle ju ha det så mysigt nu när vi blir pensionärer. Och nu sitter han bara där. Du är ju deprimerad. Nej, Nej det är helt nere. på steppade senast? Ja, Nej, så jag sa, jag inte min sista klass på gymnasiet. Nu ska du steppa igen. Vad blir det om man lagar bilen på en söndag? Nej. Söndagsbilaga. bilaga. Nej! Den var ingen bra, eller? Halv bra, jag har redan glömt okay. den. Sundas bilaga. Bil... bilaga. Du hänger väl med? Hallå? Jag vet. Bra. Ska vi beta av årets tv-serie? Eller vad säger du? Ja. Du vet, jag okay, osäker. Ja, Nej? Okay. ja. Nej, men vi gör det då. Får jag dra min då? Ja. Alltså. Okej, okay. så här är det, va? När det kommer till anime så fastnar jag väldigt sällan för en serie eller en film. Det ska vara liksom, antingen så är det så här: Ghibli, eller så ska det vara något som verkligen tilltalar mig. Liksom, någon, Men speciell... typ någon av klassikerna. Ja, eller någon av de här. Någon, det ska vara någon speciell art design, eller liksom något spe, speciellt. Det ska vara någonting som liksom fångar min uppmärksamhet. Mm. Men våran dotter, som är på tok för liten för att se den här serien, <laughs> hade på något sätt lyckats se en scen ur den här anime-serien och var här, pappa, jag vill börja kolla på den här serien. Och jag bara vad är det här för någonting? Det här, jag har ju sett namnet på den här serien och jag kände ju till det men jag, jag har aldrig sett ett avsnitt jag vet inte om det är våldsamt för våldsamt det olämpligt för, för en sjuåring att se det. Det var, ja, spo det det. Spoiler, spoiler, det var det. Eh, men hon och jag tittade tillsammans och jag tror att när, när vi hade sett sista avsnittet så var det nog jag som var mest så Alltså jag kunde inte tänka på det. Det är en serie som har hållit på i ett par säsonger. Sista säsongen nu, säsong fyra, om jag förstår det rätt, släpptes 2024. Så att årets serie Kimetsu no Yaiba, eller som den är känd som i Europa och USA, Demon Slayer. Alltså jag fastnade för en anime serie, Jag satt helt fängslad alltså. Den är så bra. Den började 2016 då som en manga och sen adopterades den in och blev en, en anime. Och eh, vi har nu sett alla avsnitt som finns ute. 2025 nu så kommer det den första av tre filmer. Och de här tre filmerna då, då ska avsluta hela berättelsen då. Berättelsen är redan avslutad i mangaform. Så att jag skulle kunna köpa manga-böckerna och liksom läsa i kapp och spoila allting för mig. Jag tänker kolla upp allt. Jag vet redan lite tyvärr. <laughs> så ni kan inte spoila mig. Jag har det som hållhake på dig. Ja, men jag, alltså, helt ärligt, det var länge sedan jag blev så tagen av en anime-serie. Det, det har nog aldrig hänt förut. Jag tittade lite på så här, Naruto i gymnasiet, Naruto-schipuden. Jag kollade på Attack on Titan ett tag där. Och sen har man ju sett de här klassikerna. Man, man, man, man har sett Sailor Moon. Man har sett Neon Genesis Evangelion, eh, Bubblegum Crisis. Man har sett eh, de här klassiska. Men jag tänker också så här att som vuxen eller i vår ålder ja. Sätta sig när jag börja titta på en anime Det känns inte det så jävla sexigt att Nej. göra det. Man är, man det sa du något. Men man Det är osexigt att det, det, på anime det är, tyvärr det alltså. Kan... Nej, men... Jo, men det kan men ju det det. Det, det. det det kan vara osexigt. Men jag, tänk jag tänkte mer bara så här att jag blir inte så man är inte så sugen på det. Nej. För det är ofta typ så här: 20 säsonger med ja. 200 ja, det, det avsnitt Det tänkte... var okay. så jag, Aha, Men, okay. ja, ja, det jag menar det... Jag menade på det andra ja. sättet ja, Det kan vara på det ja. andra sättet också Det är ju på vad det är för anime tror jag också <laughs> Ja ja absolut ja. Men det är därför man inte tittar kanske på så mycket anime Nu mm. för att man hinner inte Nej. Men den här Kimetsu Nojiba är ju inte så lång Nej, den är faktiskt inte så lång. Alltså det är överkomligt. Och jag vet att det är, det är flera. Eh, när jag pratade på Discord om att jag börjar kolla på Demon Slayer, Det var det flera som var så Ja, ah, men jag har funderat. Jag ska börja se det. Och sen vet jag att jag har fått liksom minst tre personer att börja kolla på Demon Slayer. Men jag tänker så här. Att ska man som vuxen börja titta på någonting. Då måste det ändå vara. Alltså det måste, kännas, det måste finnas vuxna element. Det måste antingen vara lite olämpligt. Ja. Eller så måste det vara blodigt. Ja, men det måste vara det. för Det, det skulle vara konstigt om, jag, om, om du kommer in till mig på kvällen och bara, Vad tittar du på det. Eh, kolla på en sån här uh, shoujo anime. Den heter itta kissu. handlar om en, en tjej som går i skolan och hon är kär i en kille. Ja, Det är olämpligt. Det är olämpligt när man är en man som är snart 40 år och sitter och. Kanske. titta på och så om du kommer in och så behöver jag titta på. Jag har Demon Slayer. Det är halshuggningar, blod och, och är, mycket tuttar. Det är fan okej okay för en man okay. att titta på. Det är manligt att kolla på Demon Slayer. Punkt slut. Det är jävligt manligt men jag ska vara helt ärlig. Ja, kanske. Fast det handlar om typ barn som är så här demonjägare. Dora. Men det, det är det som är premissen. Det, det handlar om det är lite så här som Naruto att de tränas för att bli liksom goda Eh, hjältar som ska försvara världen Mot ondska liksom, det, man alltså, är, De är demon Slayer som ska döda demoner I ett, i ett eh, hit, Historiskt Japan Som är liksom fantasy Det är fortfarande Japan fast det är liksom en parallell Värld Jag stör mig på såna här serier eh, För att huvudpersonen är Han är så Helt igenom Hel god Ja Tanjiro. Mm. Det är liksom, han är för god. Du vet, han ser det goda i alla hela han är, tiden. han är naiv och det är det som ja, Han, han är så lä ja, det, är det. det är, är det som är, han är... Och... Men Han ja. är genomgod. Ja, men jag gillar inte det. Men jag gillar det. Aha. Ära och heder går först liksom. Rädda sin lilla syster, ja. försvara familjen. Det, jag han, gillar det. Alltså, så här, lyssna på hans inre monolog när han liksom. Mm. Så här, han klarar en fight bara för att han har sagt till sig själv att okej, okay, nu ska jag fokusera. Ja. Så gör han det. Det ja, uh. Men vad, vad var det du sa idag? Att um, den delen i världen där testosteronet är som allra, allra lägst... Det är Japan. Ja. Tydligen. Jag är inte förvånad. Nej, men... är inte du förvånad faktiskt. <laughs> jag vet inte. De är ganska lugna liksom av sig. Det kanske ligger någonting i det. Men, men så här. Vet du vad man gör i Japan? De tittar på anime. Man går till jobbet. Mm. På väg till jobbet tittar man på anime. Mm. Eller spelar portabla spel. Och så går man till jobbet, jobbar och så håller man käften. Ja. Det är det man det gör. Ska. Det är det mm. man gör i Japan. Det är Hai. min bild av Japan i alla fall. Hej. Jag tycker att vi fler borde vara så i Sverige, alltså tänker jag. Sänka testosteronet, det kanske det gör någonting. Jag vet inte. Men sänka testosteronnivå? Nej, jag ska inte säga. Men jag vill Men i alla fall du förstår vad jag menar. Anime? Man ska, man ska ja. sköta sig. Ja. Ja, Gör ditt. Gud, ja. Dra ditt strå till stacken om ja. du kan. Ja, ja, ja, ja. Punkt slut. Men jag vill gärna kolla på en anime. Och jag vill att om någon har något tips så får de gärna säga det. Men jag vill ju inte titta på en anime för tonåringar. Jag vill titta på en anime för vuxna. Demon Nej, men oh, alltså den är lite så tonårig. Liksom, Jag vill titta på någonting typ som Perfect Blue ah, ja, ja. eller mm. Wicked City. Det är lite för mycket sex kanske, men det är okej. Okay. Ja. Jag vill se på någon sån. Cowboy Bebop kanske. Det låter ju inte sex. Det är inte cowboys. De är inte cowboys. Okej, okay, you... nah, okay. ja. jag, okay, jag, jag får visa det vid något tillfälle. Men i alla fall, enligt mig då, årets tv-serie var då Kimetsu no Yaiba, säsong 4, Demon Slayer, sedan allt annat är skit. Faktiskt. Kul! Mm, mm. Mm. <håll> Vad har du sett för serier i år? Jag har faktiskt inte sett nästan en enda serie som är släppt i år. Ändå har jag till dig fixat abonnemang på Netflix. Till eh, mig? Amazon Prime. Eh, HBO. Nej, vi har och... tagit bort det där nu. Nej, vi har tagit bort alla för du har, tittar inte på dem. Har du fixat till mig Disney Plus? Oj, oj, oj. Ja. Alla de här. Du vet att jag här, också det. betalar för de där grejerna ja kanske. ja, kanske. Nej, men så här är det att jag har ju faktiskt tittat på jättemycket serier. Eh, men som sagt, det har inte varit ett särskilt bra film- eller tv Serie år tycker jag. Nej, nej sen, det har jag faktiskt inte. Sen har jag faktiskt bara missat väldigt, väldigt mycket. Eh, jag såg faktiskt en koreansk serie här om häromdagen. 16 avsnitt med bara så här, koreansk hämnd. De gillar så Är hemd. med koreaner och alltså hämnd? Ja. Tänker på typ alla de här hämndfilmerna ja, och faktiskt. Squid Game. Allting handlar om hämnd hela tiden. Jag skulle kunna säga så här. Jag skulle kunna säga Squid Game. Säsong, säsong två. två ja, just det. Men vi har inte sett hela den nej, än, Så nej. jag tänker faktiskt inte säga den. Precis. Ja, mm. Det känns inte lika bra som ettan ändå. Ja, inte säker, jag är inte säker än faktiskt. Jag tänker faktiskt säga, i brist på annat, tyvärr. Fallout. Den var väl bra? Den var bra. Jag, gillade den, jag men... blev positivt överraskad att den var så trogen eh, tv-spelen. Eh, det kändes verkligen eh, hela atmosfären och miljöerna och karaktärerna kändes trona mm. eh, spelen. Ja, ja ja. Men jag tycker. Den var inte en 10 av 10-serie, förstår du? Jag tyckte att den var bra, men jag är inte så sugen på säsong 2. Det är jag. Det är inte jag. Jag tyckte den var jättespännande. Det finns så mycket kul att utforska eh, kvar i Fallout-världen som man inte har vidrört i säsong 1. Alltså, det är ju en bra serie. Det är, jag har ju liksom sagt den som mitt års bästa mm. serie. Men eh, någonting som jag eh, inte tycker om är att det var så pass mycket humor i den. Men Fallout är ju lite humor Nej. Det är lite dumt Nej. humor Jag Dum humor inte det liksom. jag, jag får inte den känslan När jag spelar Fallout Att det är liksom komedi Jag tycker att det är väldigt väldigt dystopiskt mm. Det finns eh, Komediinslag liksom för Det finns att ju svart humor i det, liksom. det är lite svart humor och det, Du liksom, eh, flörtar ju med 50-talets glada Amerika mm. liksom. Och på det sättet Att det blir lite sådär skarpa kontrast men absolut inte komedi på det sättet. Och serien levererade väldigt mycket komiska inslag. Och jag vet att folk tycker om det. Men jag önskar att den kan bli lite mer dystopisk. Jag vill känna av det här apokalyptiska jag den hade. Känslan. Jag tyckte den hade liksom lite av allt. Jag tyckte den hade det här mörka också faktiskt. De mörka temana. Ja, uh, men jag vill ha mer. Okay. Mm. Jag vill ha mer av det. Det lär du säkert få i säsong två. Mm. Jag vet inte om säsong två är, är schemalagd att släppas 2025, eller om det är 2026. Otroligt bra skådisar, ja, Ska Jag är ja, ja, väldigt väldigt förvånad. Mm. Och jag älskar liksom, hoppen från dåtid till nutid. Mm. Jag tyckte att det var jättekult att få man, se. Man fick För... till miljöer och allting. Liksom. Ja. Och jag, jag tycker att den fyllde i väldigt mycket så här luckor som jag själv inte har tänkt på. I fallout-världen? Ja, mm. exakt. Den var väldigt trogen. Jag tror inte att den bara har liksom, hittat på en massa själv. Uh, Nej, det, det, den det är det. liksom kanon ja, Som jag när det gäller årtalen Och Japp. hur det gick till och, ja. Det är, ja men väldigt bra och jag tycker sminket Var jättebra också mm. Alltså på alla ghouls och, mm. ja. Jag tyckte man fick till hela serien Hela tonen och hela stämningen ja. För serien väldigt väldigt bra Ja så jag har angett den då Eller jag har valt den mm. säger man. Men ja Jag vill gärna se lite mer mörker i den ja. Då är jag glad Mm. Innan vi pratar om årets spel Så skulle jag vilja faktiskt lista Alla spel som jag har klarat i år Det kanske inte är så jätteintressant Men jag tänker så här: det, får ändå, det ger ändå en bild tror jag Hur mycket jag har spelat i år faktiskt Är det en skrytlista? Det är en skrytlista Du får Ja, det här är alltså en lista På alla spel som jag har klarat Och då räknar jag liksom Att jag har tagit mig från, från början till slutet då. Mm du får gärna kommentera de här spelen också medan jag liksom listar upp dem. Okay. Du får säga liksom ett ord eller två ord Oj, okay. för, per spel då. då. Okay. Ja. Uh, först ut då. Super Mario Wonder. Inte sett en enda minut då. <laughs> Okej. Okay. Skitmysigt spel säger jag. Okay. Chia. Ja, oh, den där lilla flickan. Ja. Ah. Jag vet inte. Trasig spelmekanik men en mm. uh, väldigt mysig upplevelse. Mm. Sea of Stars. Bra musik. Fantastisk musik. Bra ja, musik. Ja, oh. coolt JRPG, väldigt Chrono Trigger inspirerat. Oh. Untitled Goose Game. Ja, det var den där stöddiga gåsen som lyckades <laughs> jävla så bra. Nötfolk. Älskar det där skiten. Ja. Älskar det. Fantastiskt spel. Final Fantasy 7 Rebirth. Ja. <laughs> det var ett spel. Ja, det var ett spel. Det var ett spel. Fallout 4. Spelar du det i år? Ja, Va? typ nästan 200 timmar. Va? När då! <laughs> Efter att jag har sett serien Skojar du? <laughs> Nej, typ 180 timmar va? Va? Ja. Gjorde du hus och grejer? Jag gjorde allt, va? Jag typ gjorde, Fing, allt. gjorde du feng shui Ja husen. det gjorde jag också var var du, skulle jag? Vara, du skulle varit stolt över mig ja. oh. oh. ja, okay. Fantastiskt spel Silent Hill 2 mm. Så bra spel. bra spel ja. Princess Peach Showtime Ja, enkelt enkelt men avkopplande. Wolfenstein. Har du spelat det också? Ja. Ah, okay. ah, ja, okej. Ja, ja, Wolfenstein 2. Ja, ah, coolt. Båda två med BJ Blazkowicz. Ja, ah, kul. Cool. Love is name. <laughs> uh, Little Hope. Ja, ah, jag jag somnade. Okej. Okay. Ah, bra bra ska <laughs> Astrobot. Ja, ah, kul. Cool. Kul Spel. Det var ett bra spel. Ja. Ah. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Jag somnade. Det var ett bra spel. Ah. Silent Hill 2: Remake. Mycket bra spel. Väldigt bra spel. Mm. Final Fantasy 1. Jag sov tror jag. <laughs> <laughs> jag vet inte. Final Fantasy 6. Mycket bra spel. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Också bra spel, men jag kommer inte ihåg att du har spelat <laughs> Jag spelar det en gång varje år Jaha. faktiskt. Resident Evil 5. Ja, men det är kul. Resident Evil 3 Remake. Ja, ja för kort. Lite för kort, ja. Mm. Man klippte bort det bästa, kloktonet. Mm. Mm. Resident Evil 2 Remake. Oh, så bra. Masterclass oh. i hur man gör en Remake. Ja, oh, exakt. Resident Evil 4 Remake. Ja, bra spel. Fantastiskt. Mm. Resident Evil 7. Mycket bra. Läskigt. Resident Evil 8, Village. Åh, det är min favorit av de nyare. Ja, älskar ja. miljöerna. Så läskigt. Det där var alla spelar spelat i år. Det är bra jobbat. Mm. Väldigt bra. Och Undra hur många ett. av de där timmarna jag har sovit. Säkert så här. många. 75 procent. Väldigt många. 75 procent <laughs> har jag sovit på soffan. Ja, alltså, jag, jag har spelat ganska mycket spel i år. Och jag hade något Resident Evil-bonanza i slutet. Mm. Jag spelade alla spel typ. Mm. För att jag bara såhär, fan jag vill spela Resident Evil. Mm. Och så spelade jag alla de här liksom lite nyare titlarna då. då. Jag visade ju dig en bild här om dagen där de liksom hade tagit alla Resident Evil-karaktärer. Mm. Leon, Chris, Jill, Claire, alla de liksom. Rebecca. Mm. Eh, och vilken ålder de egentligen har. Ja. Och alla mm. är ju i 50-årsåldern ja. nu. Mm. Om man ska gå efter när det första spelet och andra släpptes. Ja. Mm. Och det gör att de, är väl, de ser väldigt unga ut i den nya <laughs> residentiell filmen ja. Death Island ja. som kom eh, förra Det går år. ju inte att liksom spruta ut spel i, i tid och tid. Det går ju inte. Alltså fast å andra sidan alltså deras spel säljer bättre om de har etablerade karaktärer i i spelen. Ja. Så är Men då det måste de ju om de ska liksom få det verkligt så måste de ju åldras. Ja, jag tror ju att vi kommer få återse några utav de här karaktärerna i Resident Evil 9 som är mm. under utveckling, Och jag tror att vi till och med kommer få se karaktär att de faktiskt har åldrats. Oj. Det är bara en gissning. Ja. Jag gissar på att vi får se Chris och Jill i Resident Evil 9 och att de kommer vara åldrade. Det är bara, Eller... en... Det är bara vad jag har hört. Så får de eh, typ, hitta på att de har... Eh, precis som Umbrella gör nya virus mm. för att skapa monster så kan väl de ha tagit någonting för att hålla sig unga. Ja, men jag, jag tror också att Resident Evil 9 blir det här spelet som knyter ihop de nyare Resident evil spelen alltså 7 och 8, ja. med de äldre spelen. De det kommer jag tror verkligen också. att bekräfta den där knuten. Uh, mm. För vi har ju liksom spår av Umbrella- och allt det där i de här nyare spelen. Plus vi har fått remakes ja, ja. på två och tre och fyra och kanske fem snart. Och Codronica snart. Så då tänker jag... Ja, man... det ska bli kul för det har inte jag spelat förut. Codronica mm. remaking. Jag tror att den... ska skulle gissa på att den släpps sent 2025. Mm. Faktiskt. Det är vad jag tror i alla fall. Men alltså, är det bekräftat att de gör en remake på mm. den? Inte officiellt, men jag är, jag är... Jag vet med säkerhet. Aha. Kan jag säga att Code Veronica är nästa Resident Evil Remake mm. och nästa Resident Evil spel är Resident Evil 9. Okay. ja. Mm. Yes. Det, så, det, det kan jag säga. Mm. Jag tänker inte säga vad jag har hört det uh -huh. Vi brukar ju ha den här lite diffusa genren årets retrospel. Brukar vi det? Ja, vi brukar ju ha det. Va? Ett retrospel som vi kanske har uppskattat lite extra under det gångna året då. Och jag tänkte fråga dig vad är, vilket, vilket spel skulle du vilja kora till årets retrospel? Ja, alltså du och jag har ju faktiskt spelat eh, lite allt möjligt det här året, men det finns ett som sticker ut. Ett som jag aldrig tidigare hade spelat förut och det är faktiskt Final Fantasy VI. Mm, kul. Jag är jätte, jätteglad över att äntligen ha fått spela det här spelet. Mm. Det var fantastiskt mm. Verkligen Det var en jättefin resa Och alla karaktärer Och musiken och storyn Men liksom, det, det är Det är någonting speciellt med Final Fantasy 6 För den liksom blandar Det är en sån fin balans mellan allvar Och komedi Men det är ju också av, avstampet Till det som skulle bli guldåldern Ja, Där exakt. man blandar liksom fantasy med sci-fi Precis, och den liksom balanserar dels de två genrerna mm. väldigt fint men också det här med att det är allvarliga teman som balanseras med mm. komiska inslag och ja av de här fantastiska karaktärerna. Och det är ju ett signum för spelserien idag. Ja men det är ju det. Verkligen, tycker, vi hade ja. inte haft Final Fantasy 7, 8, 9 etc. Säg valfritt bra spel i serien. Mm. Om det inte var för 156. Nej, men det är helt sant. Är helt Så sant. är det. Helt Så sant. absolut. Det säger jag. Jag ska utse mitt årets retrospel. Och det är ett spel som det har varit mycket snack om i år. Och det är ett spel som vi spelade tillsammans under det här året. Och det är ett spel som vi även fick spela En gång till Det här året Innan Silent Hill 2 Remake släpptes Så fick vi ju spela Originalet Silent Hill 2 I den här podden Det är inte retro Det är väl är Playstation 2 är, är väl retro Det är ju för det är 20 nu? år sedan Är det det nu? Det är 20, mer än 20 år sedan Det är inte Det, det är retro. retro Jo men sluta, Playstation 2 Det är retro <laughs> Det är retro. Mm, mm, mm, oh, Oavsett om man tycker om det så är det så att det här året handlade väldigt, väldigt mycket eller det föregående året, föregående året handlade väldigt, väldigt mycket om Silent Hill. I och med just vi fick då eh, remaken på Silent Hill 2. Du och jag besökte Silent Hill 2-originalet till Playstation 2 och hade en väldigt trevlig upplevelse med det. Det var kul att se din reaktion på det spelet och hur mycket du uppskattade det. Oh. Uh, och därför så är Silent Hill 2 mitt val av årets retrospel då, för att det har varit så mycket på tapeten och förväntningarna har varit så stora på remaken och vi vet ju att det levde ju uppenbarligen upp till, till förväntningarna då. Om, om inte översteg förväntningarna ja. till och med så att, oh ja. så att, men det är väl två bra spel Final Fantasy 6 och Silent Hill 2 det är väl två bra retrospel som vi som vi liksom tar eh, i Pixlers eh, of Approval på. Liksom. Ja, en ja. Sell, seal kul. of approval ja. på. Ja. Jättebra. Mm. Ja, men två, två jävligt bra spel faktiskt. Väldigt bra. Börjar bli dags att prata om årets bästa spel? Ja, fast det är ju inte så kul. <skratt> för, för har, Alla vet bara, <skratt> ju vad du har valt. <skratt> alla vet vad jag har valt. Jag har valt fem spel. Och du har bara spelat ett spel. Ja. Tala sanning. Ja. <laughs> ja, <okay. laughs> Nej, du har ju spelat flera spel faktiskt från i jo, år. Jo, men... Du har spelat Final Fantasy VII Rebirth. Du har spelat Silent Hill 2 Remake. Du har spelat Astrobot. Du har spelat ganska... du har spelat, ganska, liksom, du har ja, spelat typ spel Ja, men... Mm. Ja. <laughs> Och sen har jag spelat andra spel som inte släpptes år <laughs> Exakt, jo, men exakt mm. så är det ju alltid. Men om du ska välja ett spel då? Okej, okay, vill du höra mitt Du brukar spel. välja ett spel. Jag brukar välja 18 ja, spel. Ja, men så är det ju. Ja, Så är det ju. Ja. Ja, alltså Det är inte jättesvårt för mig Men ändå, det tar emot lite Det står mellan Final Fantasy VII och Silent Hill 2 Remaken faktiskt Men jag kommer faktiskt välja Silent Hill 2 Remaken Oj, oj, oj. Vad mycket ja. glitter och glamour jag fick. Silent Hill 2 Remake, alltså ja. ett spel för dig. Okej. Okay. faktiskt. Jag har ju tidigare diskuterat att Final Fantasy VII har inte riktigt landat hos mig på samma sätt som originalet gjorde. Men det är inte bara därför jag väljer Silent Hill utan jag tycker att den... Ja, vi gjorde ju ett helt avsnitt om Silent Hill 2. Eh, originalet är ett av de bästa spelen jag har spelat. Jag älskade originalen. Eh, och... Remaken gjorde ett fenomenalt jobb Verkligen Att återskapa den här mystiska känslan Och den här otäcka stämningen Som originalet gav mig Och jag tycker att Remaken står på egna ben Faktiskt Helt fantastiskt Och röstskådespelet framförallt Är ju bland det bästa Jag någonsin har upplevt i tv-spel Alltså det var så att jag blev alldeles Hagen. De första minuterna Av spelet För att det var så jäkla bra alltså. Det har jag aldrig Någonsin upplevt i spel Tidigare Så ja, Och det gav liksom flera Nya nyanser Till den här redan Fantastiska berättelsen Så ja nej men jag, jag tycker det Silent Hill 2 Remake Årets spel 2024 Då är det dags för min då, årets ja, spel. Det. Jag har ju valt fem mina. spel. Ja, mina, plural. <laughs> jag har valt fem spel som jag vill ja. dra upp. Jag tror att. Har man lyssnat på podden, mm. känner man mig va? Mm. Då vet man vilka de här fem spelen är. Jag tänker prata lite snabbt om dem allihopa. <clears throat> på plats nummer fem. Jag tänker inte göra en tuta varje gång, utan jag tänkte bara göra det där. Liksom. Eh, plats nummer fem. Princess Peach Showtime. Supergulligt spel till Nintendo Switch. Dumenkelt, superskärmigt, perfekt när man är bakfull. Bara mys. Det är bara ett mysigt spel. Härlig upplevelse avkopplande, eh, avslappnande, roligt för alla åldrar. Nintendo de vet vad fan de håller på med i alla fall. Så plats fem, eh, Princess Peach Showtime. Plats nummer fyra. Också Nintendo faktiskt. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Vi ska nu spela som Zelda. Och det är ju någon form av duplo-version av Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Du ska stapla sängar för att bygga broar. Och eh, liksom... Ja, det, det, det, det är en kul gimmick. Eh, och det är ett bra spel. Jag saknade svärdet väldigt, väldigt mycket. Men det var, det var ett kul spel. Jag hade, jag hade jävligt mysigt eh, i en veckas tid faktiskt. Så att... Eh, the Legend of Zelda Echoes of Wisdom på plats fyra. Plats nummer tre. Nu... Blir spännande. Mm. Mm. Plats nummer tre. Också årets största överraskning. Faktiskt. I spelväg. Ett spel som jag trodde så att ah, det här ska bli kul att spela. Men när jag spelade det så var jag helt besatt. Det ett, alltså 10 av 10 upplevelser. Astrobot. Mm. Det här är... alltså Alla de här tre spelen som hamnar i min topplista de skulle lika gärna kunna vara en omvänd ordning. Liksom. Men Astrobot var ett sånt... Det var det lilla spelet som kunde... Alltså vad, som, vad var det som hände? Mm. Och de vann väl också årets spel. På Game, alltså, på Game Awards. Ja. Precis. Mm. Alltså det var ett sånt spel jag tänkte så här, att, ja, men För det, våra barn spelade ju det, det förra Astrobot-spelet. Mm. Det som man fick till PS5. Och de var ah, men det kommer ett nytt Astrobot. Och jag bara, ah, men jag har sett det. så här, De bara, men kan vi inte vi köpa det? Jag, jag bara, så här, jo men jag tror att vi kommer få en recensionskopia på det. Mm. Och så fick vi det. Och vem var det som satt upp i halvanätten och spelade då? Men det var ju du. Det var jag. Jag var helt besatt. Jag tog Platinum-trofé på det här. Ja, och skrek, skrek. Ja. De här bonusbanorna som <laughs> finns där Alltså som är liksom the, the test of uh, ja. courage Och endurance mm. Alltså jävlar vad kul jag hade mm. Det är så bra Astrobot alltså. mm. Men det är skitbra plattformsspel Ja jätte Otroligt. jättebra, jätte, jättebra. Ja. Nu blir det spännande Plats två Årets bästa spel, Silent Hill 2 Remake. Ja. Det har varit ett Silent Hill 2-år. Bluebird team lyckades göra det omöjliga att återskapa känslan av en speciell plats för väldigt många. Silent Hill. Med fingertoppskänsla, precision och lite jävla anamma så lyckas man nästan typ komma in i någon form av Liksom känsla som påminner väldigt mycket om originalet och, och liksom samtidigt då, som jag sa, vågar expandera ramverket för vad originalet oj, oj. var. Aha. Det är nästan så att det överträffar originalet. Nej. Tycker jag. Nej. I mycket faktiskt. Det tycker du ofta när det gäller remakes. Ja, och vet du vad? Plats nummer ett är också en remake. Mm. Årets bästa spel. Alla vet det här. Alla vet. Det är såklart Final Fantasy 7 Rebirth. Ingen vidare överraskning. Square överträffar sig själva fullständigt när de spelar ut sitt högsta kort på väldigt, väldigt länge. De lyckas slå an alla mina strängar. En spännande nytolkning av berättelsen. Ett tillfredsställande och väldigt, väldigt spetsat fighting-system. En öppen värld som jag hopplöst förlorade mig i. För jag kände mig så jävla hemma. Varje scen, varje boss, varje liten grej fick mig att känna mig hemma. När jag spelade Final Fantasy VII originalet 1997 så var det så här spelet såg ut i mitt huvud. Precis så här såg det ut i mitt huvud. En tidlös och fantastisk upplevelse för mig som fullkomligt avgudar hela den här spelserien. Och jag är en hopplös romantiker. Final Fantasy VII Rebirth. It made me cry. Punkt. Mm. Gud, vilket bra spel. Gud, vad jag älskade det här spelet. Ja! Mm. <laughs> no. Oh. Lägg av! Nej. Det alltså, det var det. för mig så var det här. Jag bara, åh oh, nej. Nu kommer den här scenen och så bara. Åh, oh, oh, <laughs> <laughs> <var så> <laughs> då tycker jag så ont. Det är så vackert. Du annat något Ja. Åh, det är vackert. Det är så bra. Ay, för fan. Nej, för men... Alltså, jag, jag har snackat om det här i, i flera timmar i podden och jag tänker inte göra det mer. Men. Jag gillar inte vad man gjort med det. Jag gör inte. Jag gillar inte var man gjort med det. Nej, jag gör inte det. Vad, vad, vad What's not to like? Nej, men jag gillar inte det. Begriper inte. Det är så anime. Det, det är för mycket anime. Förstår du? Jag gillar inte. Det känns inte verkligen. Det känns inte troget, liksom. Okay, jag, jag lyssnar. På, jag hör vad du säger, men jag, du har bara fel. Final Fantasy VII Rebirth är årtiondets bästa spel. Är det så? Ja, det är det. Mm. det, är det. Nej. Kanske århundradets. Jag gillar så. absolut inte stridssystemet. Jag tyckte att det var väldigt krångligt. Och Nej, så här... men du kan sitta och spela Witcher där man har olja in svärd i och <laughs> ja, snurrar runt. För att det är ett bra stridssystem. Jag började spela Witcher 3 och stridssystemet var obegripligt. Nej. Det var helt obegripligt. Nej. Förstod ingenting. Det är jättebra. Det är lättare så här, här: har du ett stort svärd. Snurra på det. Vet Och döda du vad jag, vet vad jag hatar mest av allt i sådana här spel? Passar det är Oj, passa dig för vad du säger nu? Men, ja. När jag måste byta mellan olika karaktärer, eller memorera så olika specialattacker mellan olika. Okay. Får jag sova på soffan ikväll? JRPG är uppenbarligen inte din genre. Du är inte en kvinna av fin kultur. Det har jag med en gång. Men jag säger bara 57 Rebirth årets spel. Tack, nu går jag. Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med det prestationshöjande energitillskottet X-Zero ifrån X-Gamer. Och vi ska prova den sista smaken. Vi fick ju här då en hel låda med olika preparat sockerfria som vi då har halsat i oss inför varje avsnitt. Det stämmer och de har alla funkat jättebra. Det mm. har ju varit vårt bränsle under alla avsnitt kan man säga. Ja. Och nu sitter vi här alltså med den sista smaken och det är pomegranate. Tror jag det, Vad är det för någonting ens? Granatäpple. granatäpple. Vad är det för ett namn? Ett Va? Granatäpple. Ja, vem Va? Kom på det? Va. Jättemäktigt. Kan man ens äta ett granatäpple på mest, ett normalt sätt? Du ska jag säga ja. en sak. Det är den mest överskattade frukten som finns. Den ja. är hård. Oh. Så, ja, ju äter är du sant, det är sant, ett granatäpple, den är ju hård som sten. Och så äter du då fruktköttet runt varje frö. Mm. Ja. Det är lite frukt för för, för stort... Ja. Lite liksom... Lite fruktkött, ja. <här> ja, precis ja. vad det jag ville säga. Förlåt. Men den är ju god, alltså. Så ja. kan vi säga. Nej, så nu visst, sitter vi, vi här. Vi skålar här, som vanligt. Mm. Nu ska vi skåla. Jai box Skål. Skål. Och eh, gott nytt år, säger vi också. Och gott nytt år. Eller god fortsättning, säger man. Åh. Oh. Den här ja, var god. Den här var, mm. den var mild också. Den var jag, tyckte att det, jag var lite rädd, för när jag öppnade förpackningen så luktade den här inte särskilt gott. <här> Det ska jag vara ärlig att säga. Nej, men man måste ju komma ihåg att den är så super, super koncentrerad. Ja. Man tar ju bara en skopa till två och en halv deciliter vatten. Ja, exakt. En eller två skopor och de är ju små. Det är ju som små kryddmått liksom. Ja, en sån här burk som, som vi har, den räcker ju alltså hur länge som helst. Igen. Ja, ja, ja. Hundra portioner ja, exakt. Är, och det är varje burk. Det är liksom hundra uppesitta kvällar om ja. du behöver vara vaken och vara lite extra skärp. Du kanske har en tenta som ska in, du kanske ska till gymmet. Du kanske behöver ta den där bossen i Zelda. Exakt. Den här Amen. funkar. Den gör sitt jobb för alla de tillfällena. Ja men den gör verkligen det. Jag, jag gillar den här smaken ja. faktiskt. Jag är jätteglad att vi har fått göra reklam för, för X-Gamer faktiskt och deras x produkt Jag är jättestolt och jag hoppas att det finns några som har faktiskt har vågat pröva den här produkten. För den, den kan jag stå bakom. Det hoppas jag också. Det har varit jätteroligt faktiskt så jag är jättetacksam över det här ja. faktiskt. Så ett stort tack till våra goda vänner på XGamer. Tack så mycket. wwwx Ja du Filippa, det börjar närma oss eh, liksom den här uh, roliga timmen-biten av För nu har vi avhandlat allt tråkigt. Ja. Årets låt, årets spel, oh, årets film. Nu, nu ska vi vara kul bara, okej? Okay? Uh, ja. Så vi inleder med att ställa den här frågan då. då. Vad får man om man solar med BH? Jag vet inte. Bitlökar. Nej! Den var bra. <laughs> Den var bra faktiskt. Okej, okay, gammal vana trogen. Uh, vi ska lyssna på en blooper reel. Uh, okay. Det är så att du och jag. Vi blir någonstans, liksom lite, lite bättre på uh, det, det vi gör. Det är svårt att tro, men jag förstår vad du menar. Ja, uh, så att jag tänker att liksom vi. Jag får liksom, vad ska man säga? Jag, jag får liksom verkligen anstränga mig för att hitta saker som är lite tokiga <laughs> i. Eh, avsnitten. Du får inte så mycket av mig alltså. Nej, det är, det det, det är liksom det är faktiskt, det, det har hänt mycket vi har blivit bättre liksom. ja, men ska jag vara lite mer bussig? 2025 du, då? Du kommer tycka att du redan är bussig när du får höra vad jag ska bjuda på nu. Okej. Okay. <här> så du behöver, <här> oh, inte, du behöver inte oroa dig. Det här är Filippas officiella blooper reel <här> okay. ifrån 2024. Jag ska säga upplägget med strider och så läser jag det. Upplägget med strider. Jag ba, vem är det? <här> Du är du är du är det är ju nån passage där, där han så här rabblar. du vet det går så fort. Ja. Because and obviously. Nu sitter jag här med en halsduk, men det är för att det är lite kallt, men det är ändå svett varmt. pratade vill ju Vad var det jag sa försemne att Du så Vad var det? Du sa någonting om att typ såhär Ja men det är ju härligt med lite Videovåld du, ja, du pratade om videovåld, att mm. du tyckte om det Det gör man ju eller? Och det gör det ju ja. Ja. Men det, är, det går ju inte upp mot whisky rojo oh. En blandning mellan lax och, och hunger. Ja, hunger. <laughs> I ett varsinnesdåd Tog den fruktade ledaren livet av sig själv I en fruktansvärd eldsvårda Som ävde bragde Alltså unga bara så här, jag typ men jag skulle faktiskt säga att jag föredrar tvåan. Du menar film nummer två, alltså? Ja, precis. Ja, det är såklart. klart. Du får ta med Ja, det här kan vi ta med. Alien Romulus är en actionspeckad skräckfilm, Trogen originalet från 1979 som bjuder på en Blå. Jag tar det om igen. Mitt i den. Bli. Fyra arga Det är som att man blir analfabet ja, så fort vet. man ska läsa. Mm, Och så låter jag så här. Jag vet inte. Jag låter som jag heter Måd. <laughs> liksom. Färdig nasalt. Mm. Nazalt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Vad gör du? Jag är rätt ja. inne i dimman och du ja. bara <laughs> Nej, men kör, kör. Vad ska du göra för någonting? Någonstans. Vänta, jag måste säga, igen. det låter konstigt. <laughs> Knappt spelbart Playstation 1. Eh, jag bara säger en massa fel. Vad heter det när någonting bara dyker upp? Men säger är det filmer, du vet, det kommer så pop, pop. Vad Jumpscare. Jumpscare, tack. Ja. Nu har jag ändrat någonting i mina anteckningar. Mm. Jag är dum huvud. Nu ska vi se. Alltså i Silent Hill mm. Nej, alltså jag Jag har dragit bort allt här. Jag har raderat för, för att jag Måste hålla skärmen eh, Uppe Men Kan inte jag bara jag lockat... backa utan att spara då? Nej, det går inte okay. Åh, kallt. Jag älskar att frysa <laughs> Man vaknar upp mm. Klockan fem och Någon har satt på dig en hatt Nej! Ja, det var din Blu-ray i 2024. Vad Va är det här? Ja, jag vet inte. Det är mycket grejer jag som inte. jag liksom inte finner samman. Jag, jag har klippt ut de här bitarna, men jag vet liksom inte var de kommer ifrån för sammanhang. Hatt! Liksom. Jag vet inte vad var du pratar det, om. Man vaknar liksom. upp på samma hatt på det. Jag har ingen aning vad du pratar om där. Faktiskt. Jag vet liksom inte vad. Vad det kommer ifrån. Nej, här, liksom. Nej inte jag heller. Jätte Det är väldigt kul. Ja. Mód är ju med oss. I kväll. I själen, Igen. ja, precis. Ja, det är hon ju. Mm. Vad kul! Tack ja, Robin, det är jätteroligt. Vi, vi, vi ser fram emot ett nytt år med nya bloopers. Ja, men jag enkelt. kan ge er lite fler. Mm. Då är det alltså dags för oss att återigen besöka den här hemliga podcastgalan som du och jag besöker varje år. Det står ingenting om den i sociala medier. Det står ingenting om den någonstans. Men det är mycket kändisar där. Och vi vinner alltid varje pris. Liksom. Ja, ja. Årets Absolut. podd, årets krimpodd, årets djurpodd. Vi tar ju upp så mycket roliga, konstiga, märkliga ämnen i den här podden. Förutom tv-spel. Så vi blev ju hyllade på den här poddgalan då. då. Och det var mycket kändisar där. Och Jag tänkte ska vi, vi kanske kan lyssna lite på hur det lät när vi var där. Och, ja, men det och jag. träffade alla de här kändisarna. Bjuda lyssnarna mm. på det. Den här bilresan. Den är alltid lite ansträngande det är alltid så långsamt man sitter man det är alltid lite pirrit i magen när man sakar på den här mm. liksom bilturen in till den här stora ja, ser nu redan här börjar det bli mycket folk här är det så? ja det ser ju alltså fram, om, du, om du tittar ut i framrutan ah, gången, vänta, jag någonstans ah jag bara resa på mig det är mycket folk här redan oj ja okej Ta det lugnt ska vi gå ut Okej. Okay. Okay, är det ja. att mötas, ja. av, mötas av vimlet, av såret av kändiskapet? Ja, okej. Okay. Okej, okay. ja. ja. där är jag. Där här är vi. Hallå allihopa. Så så, Ta lite bilder på. borta på röda mattan. Lea mm. Ja, nej men jag tycker nu är vi vinkat. Nu har vi att klart här nu. Vi det här mm. Ja, som sagt, vi vann ju alla priser i år och sådär och det, <skratt> Ser du kändisraden här nu med? Nu är de ivriga här. Ser du, de står på rad här. De ska, oh, jag ser. De vill ställa dig frågor tror Mig jag. Alltså, men de, igen. det är varje år att de här kändisarna vill Ni får ställa frågor, ja Men ni får, ja Ställ er i kö okay. ja, Jag ser dig Ja, du får ställa frågan. Okej, de, vi ska, måste nog köra igång den ja, för jag de tror börjar det. bli de ser, de ser ivriga ut. Ja, och det står skyltar här också på vilken podd de kommer ifrån. Alltså, först ut har vi... Vad står det här nu? Det står Fråga Agnes. Jag har aldrig hört den podden okay. Har du hört den förut? Nej. Ja, men De har en fråga i alla fall, tror jag. Kan man rent teoretiskt förhindra rynkor genom att försöka låta bli och röra på en viss kroppsdel? <laughs> Okej, tack för frågan. Oj, eh ställer de mig frågan. Ja, det, det är nog till dig det här. Det är du som är poddstjärnan. Ja, jag tror faktiskt att svaret är ja. Om du typ inte skrattar så kommer du få mindre rynkor. Så är det. Är det sant? Ja, det är sant. Mm. Okay. Men det är oundvikligt att få rynkor ändå. Mm. Och vill man verkligen gå igenom livet utan att skratta? Eller åldras, tänker jag. Alltså så här, skrattet är värdefullt. Ja, det är klart. Tycker jag. Och det kan man ta några rinker för. Ja, men det är jag. ju så. Ja, så är det. ja men jag men, hoppas du är nöjd med absolut. svaret. Ja. Vi har pratat om honom tidigare, det är Fredrik Wikingsson. Oh. Det är här också. Ska vi lyssna på vad han har att säga? Varsågod, ja, Fredrik. Varför har inte heroinet tagit över ditt liv? <laughs> man vet aldrig. Jag ska ju ha ett nyårslöfte <laughs> för det här året också. Heroin. Har, har heroin. Rökheroin. Heroin. Eller rök. vad? Ja. heroin. Ja, jag har inte provat det Nej. Det kanske är min grej Nej, men Varför har du inte tagit över ditt liv då? En. <laughs> Man vet inte <laughs> okay, okay. Jag har inte provat det Jag ser mm. Filip också han, är här. Ska vi, han har säkert också en rolig fråga ofta ja. är du salongs? Ofta Hur ofta är du salongs? Ofta ja, ofta, ja, ofta. ofta. ofta. Okay. Jag tänker att jag är mitt bästa jag När jag är lite salongs Ja Men vem tänker är jag. inte det? Ja, men jag tänker också det. Det är ja. inte det. Jag tror också en podd här. Vi vann ju även årets idrottspodd du och jag. Vi har pratat lite om, om um, karate så det blev ju okay. årets idrottspodd. Ja, ja. Så klart. Fot fotbollskanalen har en fråga till dig. Aha. Tror jag här. Tycker du är det är rätt att om man tycker att något är orättvist hota om boykott? Ja, du tycker. Jag. <laughs> Att någonting är orättvist. Ska man hota med bojkot. Man kan bojkotta bäst man vill, tycker okay. jag. Ja. Mm. Ja, på personlig plan. Förstår du? Förstår. Okay. Man behöver inte dra med sig andra i det. Ja, ja. ja alltså, det är upp till dig. Det är ja. du som du får svara på det ja, jag, jag, jag, jag... jag känner att jag har inte koll på det här. Ja. Ja, men det tycker jag. Gillar okay. jag inte någonting behöver jag inte ta del av det. Sant. Sant. Sant. Ja. Okej, okay, nästa här. Det är någon, någon podd jag inte heller hört den här förut. Filosof. Fisk, vad står det? Filosofiska rummet ska, ska ställa en fråga, okej. Okay. Okay. Ja, det kan bli spännande, vi får se. V varsågod! Den här insikten om att vi går mot ett varmare klimat, att glaciärer smälter, att det blir färre dagar med snö verkar ha lett till ett nytt intresse för snö och kyla och för vad det betyder för oss, vår kultur, historia och identitet. Varför är det så? Varför det här nya intresset? Det där känner jag inte igen. Det här ett nytt intresse för vinter och snö tänker <laughs> ja, jag Ja, liksom. det där påverkar inte mig för att jag har alltid älskat <laughs> vinter och mörker. Okay, ja. Så jag känner inte igen mig i det som. Det känns att flera har hakat en... på det liksom. Det känner jag inte heller igen. Nej, jag tänker okay. att folk överlag är väldigt klena när det gäller vinter. Och tycker att allt med frost och kyla är dåligt och vill bara Då tänker jag så här Flytta härifrån om man Oj. inte står ut med kylan Stora ord här Ja, okay. För att vi bor ändå i Norden Och jag tycker att vintern är en del Av vår svenska identitet Och har alltid varit det Du har så aldrig att... låtit så här patriotiskt hela ditt Oj, liv Försvara kylan och Norden ja, men Jag och... älskar vintermörkret Jag tycker att det är en välbehövlig Vila ja, från sommarens ja. måste stress Vi och... behöver mörker Vi älskar mörker Hoppas du är med svaret den här podden tror jag att du har lyssnat på. Jag känner igen henne här. Älskade psykopat. Ja! ja vi ska se vad hon... Välkommen upp och ställ din fråga. Flippa välkommen hit. Eh, kan du börja med att presentera dig själv lite kort? Ja. Flippa välkommen hit. Presenterar du? Jaha, presentera Jaha okej. Okay. Det brukar vara anonymt i hennes podd. Ja. Men, eh, hon vet om du är. ja. ja jag heter Flippa. Jag bor i söder om Stockholm. Ja. Och eh, trädgårdsmästare. Och ja träna karate mm. ha familj mm. och uh, spela tv-spel också. Ja. Ja. men det låter väl Nej, rimligt. ja? Bra, kul. Uh, nu ska vi lyssna på vad fan hände, okej? Okay? Jag och Flippa lärde känna varandra i ett helt annat kapitel av våra liv. Uh, och det är det som leder oss in på vad fan hände. Hur gammal var du när vi träffade? Vem är det här? Du känner inte igen henne? Du måste Nej. ha glömt henne. Ja, jag måste ha glömt henne. Okay. Ja, ja. Ska vi gissa att jag var runt 17 kanske? Ja, jag vet inte. Ja, vi säger Vad, att gjorde jag var Vad gjorde du? Var du på plattan? Hängde du på plattan med emortjejerna när du var 17? Ja, lite. Men inte så där så mycket som jag egentligen ville. Alltså så här, en sak. När jag var inne i Stockholm sist och gick på över plattan där. Men pratade hon om plattan? Nej, jag bara förutsatte att det var där du träffade den här människan. Jaha. Jag. Men jag, jag blev glad över att se att syntarna... Emo-ungarna och metal-människorna, metalsnubbarna främst, faktiskt fanns kvar. Men de har fått en revival. Ja, det, det är emo, ja, hela Emo-grejen. Ja. Kulturen och allting har fått en revival. Vad är glädje i mig? Ja, jag jag det det var någonting som klar. jag klädde in min egen identitet i väldigt, ja, väldigt ljudan, mycket man åkte tidigt in 2000 Gick på Punktshop Blue Fox, Blue Fox. Som, som finns kvar Ja, ja det är otroligt ja, det är ja, det. Jag tycker det är fint det är fin, Med faktiskt. sko Uno. Sko Skouno, ja De köpte, köpte Doktormartens 14 håls ja. De ja. <laughs> Okej, okay, vi, vi får, det får räcka med svar ja. uh, nu, nu kommer uh, podden Tryckpressen här jag vet, alltså jag vet inte om det här ja. är liksom politiska poddar eller någonting. De, de står i kö här De, de har rätt att ställa de sin fråga De vill prata med mig Ja, så här kommer Tryckpressen då Upplever du att det kan bli att ni istället för att fokusera på varandra någon ni pratar eller gör någonting att folk istället hamnar i mobilen? Upplever du att vi hamnar i mobilen istället för att prata? Du och jag. Du och jag specifikt. Ja, jag an jag antar det. Eller jag, jag, andra? Jag antar att det var det du menar. Allmänt tror jag ja. Mm. Och mellan dig och mig? Ja. Fast det var jag är skojad, jag vet inte. du är mycket mycket bättre på att hålla i telefonen än vad jag är. Ja. Jag brukar kunna. Liksom, när jag kommer hem från jobbet, lägga ifrån med telefonen. Fast vid matbordet tycker jag inte att man ska ha telefon. Nej, men... Tycker jag inte. Nej, Det är då jag har telefonen. Ja. Alltså vid matbordet, Men mm. inte annars. Alltså, jag, faktiskt Nej. nästan aldrig hemma. Jag lägger ifrån mig när jag kommer hem, för jag vill koppla bort jag hatar. Instagram och Facebook. Mm. <laughs> Så det, jag bara kopplar bort mig från den världen. Liksom. Mm. Ja. Jag, hoppas, jag hoppas det var bra, bra svar på frågan. I mean, like, yeah. Ja. Yeah. Nu kommer TP-podden här. Vilket uh -huh. namn saknas i titeln på Michael Moores film från 2002? Bowling for Columbine. Ja, det är rätt. Men det var en konstig fråga, tycker jag. Tycker du? Ja, men, varför vill han veta Liket... det? Liksom? Uh vad vill du veta det? TP Trivial Pursuit. Jaha, han, han är liksom bara en quizmaster. Kanske då, är så. Han går runt och ställer frågor liksom, till mm. folk. Ja. Bowling for a Vad då? Är det Michael Moore? Ja, det är hans första film. Då. Och sen så kommer Fahrenheit 911. Just och... det. Sen finns det ju en filmatisering från på hela Columbine. Gör det? Ja, som heter Elephant. Ja, det är klart det gör. Den är jag sett, som är jag också mm. runt den tiden. Och någon så här... typ regissör. Eller jag vet mm. inte, jag bara får för mig. så Jag, jag såg faktiskt Michael Moores nya film Fahrenheit 119. 9 Okej, som handlar det är typ om, recap äh, det hans... Nej, det handlar om Trump... Uh, valet ja. och alla de här QAnon-filurerna och ja. stormningen av Kapitolium och allt det där. Ja. Väldigt, väldigt spännande film. Sen, alltså Michael Moore har ju en väldigt tydlig politisk vinkel i det han ja, gör. Ja. Men det är fortfarande bra filmer. Väldigt intressant. Mm. och väldigt liksom en, en, Alltid en liten Uh, humoristisk twist på, mm. på allting han gör. Mm. Så att, uh, Netflix nej, inte tycker eller? Se, nej, jag såg den på typ YouTube eller någonting. Jaha. Mig. Uh, jag kan ha fel, Det minns inte. Mm. Okej, okay, uh, nästa fråga är ifrån Top of Mind. All, inte hört den podden? Nej, inte hört Varsågod och ställa frågan hörni. Det är upptäckt på att jobba heltid som influencer som du gör nu. När kände du så här, oh shit, jag kanske jobbar jobba heltid med mina sociala kanaler istället. Tack. När, när Jag uppfattar inte frågan. Hon, hon, hon, när, när du ska liksom börja jobba heltid med dina sociala kanaler istället? Aldrig. Okej. Okay. <laughs> Ja kort, det, ja, kort och aldrig. gott. Aldrig. Skulle jag aldrig göra. Nu kommer Expressen här. Är du rädd? Oj, nej. Välkommen upp till mikrofonen. Hey, hey. Det är någon från Expressen Jag vet inte var, vem det är, men vi får se. 1981. Då kommer filmen Varning för jönsson Med över 800 000 biobesökare. Vad har jönsson betytt för dig? <laughs> Vad har jönsson betytt för dig, Filippa? När jag var liten så då var det filmer som jönsson -ligan. Mm. Och typ mina seriealbum, Fiffi som skapade en längtan efter spänning Tim, Tim from Wish. i mig. Oh. Håll i <skratt> Alltså, oh. inget bor upp mot Finofi och, Fifi och mm. deras liksom eskapader. Mm. Alltså, jag, jag längtade efter sånt där. Förstår du? Jag älskade spionfilmer när jag var liten. Och ligan var ju lite så. Förstår du? Mm. Så ja. Men det, det tilltalade mig väldigt mycket som liten. Du kommer från en era. Jo, ja. Där du växte upp med Totally Spice. Kan jag tänka mig? Ja. Kim Possible. Jerry. Ja ja det, det är liksom din, det är din generation ja. jag, jag hade ju mer James Bond Junior och de oh. där liksom. bra jävla introlåt för det vi får James Bond Junior <laughs> da, da, da na, na, na, na. och Erik Ekkelbeck det, det, det är det ett namn jag använder än idag faktiskt heta ansökan på riktigt en av karaktärerna är heter Erik Ekkelbeck och det, det är ett namn jag brukar kalla folk för än idag, när jag inte tycker om någon som, ah, som ja. kallar Erik Ekelbäck, faktiskt. Vad var frågan? Förlåt. Uh... Vad Jönsson-ligan har betytt nu? <laughs> jag, tycker, jag, jag tycker om... Det här är alltså en hot take. Jag tycker om lilla jönsson och cornflakes -kuppen. Jag tycker den är jätterolig. Men varför säger du Cornflakes? <laughs> varför, varför, varför säger din magmun? <här> <här> För den är också arg. Jag menar Cornflakes-kuppen, då? Okej. Okay. Cornflakes men, men det är svenska cornflakes du bara, corn. du har, det, är, det är ett ålderstecken ja, jag har tänkt på det du säger YouTube men jag försöker komma ifrån anglosissmen jag försöker komma ifrån, försöker komma ifrån men, att och man... därför ska du prata så fyls svenska ja så liksom. göra 95 år svenska YouTube. YouTube Cornflakes den här apen YouTube Nej, men vad, Kornflex-kuppen äh, Lilla Jönsson Läggen Det är en underskattad film faktiskt Ja, jag vet inte Faktiskt, det. Den är väldigt, väldigt, väldigt charmig Nej, jag föredrar originalen Den är också, jag de är också, är också bra mm. Okej, okay, jag hoppas du är nöjda med äh, svaret där. Nu ja. kommer äh, podden Dialogiskt Här, okej? Okay? Är du fotbollsintresserad från början? Och det var en snabb fråga här Om jag är fotbollsintresserad? Från början? Är Nej. du uh -huh. Inte för fem öre Nej, inte, inte alls Inte jag heller Jag kan faktiskt. ingenting om fotboll Jag tycker det är jätte, jätte, jättetråkigt <laughs> Jag kan sträcka mig till att titta på hockey -ben. Ja eller OS kollar man på lite också. Nej, nej. Nej. Men det är så här vet du vad? Sjuka sporten som jag har sett på eh, OS. Men det var när Australien tävlade i hiphop. Hiphopdans, dans, dans eh, men också vattenpolo. Det är så vuxna människor som brottas under vattnet och slåss <laughs> ja. som en boll. Alltså, det, är ja. här, det är typ en av de mest våldsamma sporterna i världen. <laughs> Det är, det, det är helt orimligt. Det är orimligt att det är Har ja. de inte så fula kläder på sig? De har hjälmar på sig. De har det är, som, det är Blitzball i From Final Fantasy V. Ja, det är ju. det, är det är liksom. Ja. är Blitzball, forever, liksom. Det ska jag titta på sen. Okej, okay, vi har Dagens Människa som har frågat dig också här. Kom, Kom eh, liksom det här speciella intresset för miljön och naturen in i ditt liv. Är det också något du har fått sen du var liten? Eh... Uh. Ja. Ja, berätta. <laughs> eller Ja. Intresse för miljö och natur. Ja, kan man väl säga att jag fick när jag var liten, antar jag. När man var ute och. Vi var ute väldigt mycket i skogen. <laughs> <laughs> när du, jag tycker du prata om våra, i våra barndomar. Eh, barndom i plural, barndomar. Eller hur, ja. eh, jag ba, ja, Men du ah, hade men... så fin, rik ja. barndom. Men såhär, vi hade bra bil, jag hade Super Nintendo, ja. Playstation, ja. allting. Och du bara, vi var ute i skogen. ja Vad gjorde ni i skogen då? Byggde ja. alltså. korgor, grillade ja. korv. Men det, det är ju en sån förälder jag är idag. Ja. Jag är ju en lilla korvpappa i skogen. Ja. Jag älskar, älskar. Det var älskar. underbart. Ja. Fantastiskt, ja. Ja. Nästa fråga i alla fall då Är ifrån 24frågor Till ja, Okej okay. du på död och andlighet i det? Liksom? Har, har, är det när någon dör så dör någon Eller finns något kvar Eller har det ändrats med tanke på vad du jobbar med? Med tanke på vad jag jobbar med Åh, Ja, gud ja eh, Nej men oj vilken fråga, Robin? Död och andlighet, ja. Död och andlighet. Svara ärligt, du har 30 sekunder på dig. Va? Uh, uh, jag, jag vet faktiskt inte vad jag tror, och det är, ganska, det är ganska bekvämt att säga så. Jag hoppas att det finns någonting annat. Uh, jag har nog, uh, jag, jag tror att vi människor är andliga. Jag tror att vi har ett behov av andlighet. Jag tror inte på Gud. Jag tror inte på religion, organiserad religion. Tror jag inte på för fem öre. jag tror att det är roten till all ondskam men jag tror på andlighet, tror jag mm. tänker ja, jag Ja. Hopp, jag hoppas att det finns aliens också Får jag, ställa, <laughs> för jag säga mitt svar på den här frågan? Ja. Jag tror ju att människan jag, jag tror på evolutionen mm. jag tror på evolutionsteorin att vi kommer från liksom slamkrypare och groder och, och liksom reptiler och vi är där vi är idag liksom, men jag tror också att livet är antingen planterat på jorden eller så kommer Nej. vi någon annanstans ifrån. Ja. Mm. Alltså att en meteorit, ungefär som Pokémon-låren. Att, är att, vi Pokémons? att Pokémon-låren, alltså ja. det är ju att Pokémon kom med en komet till jorden och kraschade och sen så förökade de sig. Men alltså, det är ju inte en liksom kontroversiell Teori. Det är Nej, men jag, jag, som jag, jag tycker att det är spännande. Det, det är för mig är det synen på liven, livets uppkomst. Mm. Jag, jag är absolut inte påläst på det. Men jag, jag, jag, vill bara, liksom, jag, jag tänker bara hela tiden att, att människan, det är som, det är som våra grundpelare är, liksom. det är som bakterierna som blev vi, som vi är idag, kommer någonstans någon ifrån, liksom. Ja, och nu ska jag säga något jättekontroversiellt. Ja, det är långt svar på frågan här. Men ja, perfekt, men ja. nu, nu kommer ett väldigt kontroversiellt ja. eh, svar. Okay. Jag tror på evolution. Men jag är inte främmande inför tanken på att vi fick lite hjälp. Och, Oj! Ja. Jag är inte främmande för det. Det känns som att det kan bli ett patron exklusivt avsnitt pratar pratar om filosofi ja, liv och ja, Li liven, liven och dödet liven och dödet livet och döden <laughs> ja. Jag börjar jag blir full nu Fan också. Ja. typiskt. Uh, okej. Okay. Uh, mm. ja, tack, för tack i alla fall mm. uh, nästa, nästa är ifrån podden Spännande möten. Oj. Jag har en ny granna som uh, som säger att ja, nu vet jag, ja, jag vet inte men jag vill ha en lättskött trädgård. Vad är en lättskött trädgård? Oj. Vad är en lättskött trädgård? Hur lång tid har jag på mig? <laughs> 30 sekunder. 30 sekunder? Ja, men okej. Okay. Tåliga saker. Det är ju liksom... Brododendron. Eh... Nej, den Nä. behöver skugga och den behöver surjord. jord. Oftast är det du liksom sådana som har bred ståndortsamplitud. så alltså, vi snackar liksom... Eh... Eh... Vad heter det? Solhatt till exempel är en favorit för mig. Okay. Syren. Är väldigt tålig. Uh, fyll upp med mycket av en sort. Stora saker, buskar, träd. Fyller ut dem trädgård väldigt väldigt snabbt. Lättskött trädgård. Ja, ja skulle jag vilja säga. Mm. Inte uh, rosor, de är inte lättskötta. Nej. Uh, podden Autism också har vi här. Då. Oj. Okay. vet ju en hel del om att åldras eh, i sig men väldigt lite om att åldras när man har autism eller intellektuell funktionsnedsättning. I ditt umgängeskräft liksom pratar ni om, om att ni ska bli äldre, tycker du? Va? Pratar du och dina tjejkompisar om att ni ska bli äldre? Ja. Jag, jag sa sist att jag har åldersnoja. Okay. Jag känner mig gammal och ful. Mm. Okay. Fair enough. Ja. Ja. Tack för mig <laughs> du, du, du har många frågor kvar här ja, ja, ja. P4 Extra Står på tur här då. Vars, vars, varsågod Blev varsågod. du att folk tog dig på allvar När du började din karriär Förstod man att det här är en spelare att räkna med Vilken karriär Undrar jag Jag vet inte <laughs> riktigt eh, Jobbet då eller Nej det tror jag inte Jag tror inte folk tog mig på allvar Nej okay. det är tråkigt <laughs> Nu har vi en riktig kändis här. Malo von Sivers. Oj. Hej Malou, välkommen. Hej, Vad var för fråga? Just nu har du eh, lagt politiken på sidan ett tag va? Har du lagt politiken på sidan? Ja, man vet aldrig med mig. Jag kanske ska bli... Jag kanske ska överraska lite 2025. Eller? Ja. Eller, Vilke, ja vilket parti skulle du bli politiskt aktiv i? Kanske starta mitt eget. Spännande. Mm. Ja, tycker okay. jag. Ja. Ja. Vi har killrådet här de, de har sagt till innan, de har två frågor Okej, okay. killrådet då Så jo, okay. vi, vi försöker fråga ett från killrådet här ja, Jag tänkte faktiskt att jag skulle bända mig Till er två, om det är någon av er som har någonting som ni känner att ni behöver råd med i ert liv Vi har råd med någonting Eller har råd inom någonting jag vet Och, inte. Frågar om oss Om ja, vi behöver ja. råd ja. med ja. någonting Nej, det skulle vi vara det här med om man omvärderar ett radhus När ska man göra det för att få bästa ja, Vet liksom... du, jag tänkte precis ja. på samma sak Alltså så här <laughs> ekonomisk rådgivning när, I... när ska man värdera om ett hus? När är det värt att byta golv? När är det värt att eh, Binda om ränta och grejer ja, alltså, Sånt skit i... Det är ju så tråkigt Det, ja, men är, det är så nödvändigt. fruktansvärt det är tråkigt Det är nödvändigt ja, ja, absolut De hade en till fråga här, följdfråga då Så ja. den kommer här könsryddomar försvunnit? <laughs> eh, nej, det har nog minskat. Har det? Ja, mm. faktiskt. För att eh, jag, jag bara svarar som att jag vet det här liksom 100%. Nej, det vet jag inte. Men jag har ju läst att eh, liksom aktiviteten mellan ungdomar <laughs> har minskat. Ja. ja folk annat är... var på vår tid, va? Annat varit på vår tid. Usch. Okej. Okay. Ja, men jag hoppas att det är bra svar på uh -huh. frågorna. här. Nu kommer det här men vi måste läsa här. Det är itty bitty titty. Jag vet inte vad det är för någonting. Det, det är en podd i alla fall. De, de, ni får ställa frågan nu. She's a cool clean, clean girl. Clean girl. Clean girl. Mm. Men hon har också den här sidan som är så här: crazy, sassy, spicy, delicious. Exakt. Och jag är så glad att ni ska få lära se och känna den sidan. Av så sant. Alltså... Hon är så fucking rolig att vara med. Filippa, hur mår du? Jag mår skit när jag lyssnar på det här. hur alltså, kan man prata på det här? viset? Clean girl, hon är så fucking fierce. Nej, usch. Usch. Anglosismen, va? Prata ordentligt. Ja. Jag mår inte bra. Stick iväg. Get out of here. Okej, okay, nu kommer podden i stunden. Man ska alltid slörpa så mycket. Det är, så när man dricker. det är mycket trevligare att dricka när man sörplar, tycker jag. Säger man sörplar eller slurpar? Sörplar kan du inte <laughs> Ja, det var svar på frågan. Ja, bra. Eh, Kontroversiella karaktär nu. Eh, guldtand. Va? I det stora hela så har du alltid haft en crush eller om man ska säga en ja, fetisch eller vad som helst på äldre män du har just dragit dig till äldre män och då snackar vi eh, väldigt mycket äldre än dig själv enligt mig vad har du att säga om det? Ja, du, du Robin är ju fem år äldre än mig Ja. Är det, är det så kontroversiellt äldre? Jag vet inte eller vet han något som du inte vet? Jag vet inte Jag vet inte, mm, jag, vet inte. jag tror att kvinnor rent generellt dras till äldre Men. Ja. Det tror jag också. Och att män dras till yngre kvinnor. Vi tror jag också. Ja, för ni är riktiga. Ni är Ni då? Åh, Jocke, titta, Jocke och Niklas. Nämen. Gillestugan. Tjena. Hela vägen från Skåne. Oj! Okej, okay, uh, vad vill ni fråga Filippa här ikväll? I stodet <skratt> är det ekor med genen av är det någon här som kan översätta skånska. Va? Det där hörde inte jag. Kan ni ställa frågan igen? Ja, igen. Ställ frågan igen. Vids nuns eko om sylde. Böjels timme glas. Alltså jag, jag kan inte skånska. Det är helt omöjligt att förstår det. Jag. jag hör ingenting. Nej, stick iväg. Stick iväg. Ja, vi har haft tid för en fråga till ikväll. Mm. Sen, sen måste vi packa ihop. Vi måste åka hem. Jag orkar inte vara på det här Nej. stället längre. Eh, God stund har jag en fråga. Jag har en gåta och den lyder: okay. Om Kalle och Billy sitter i en båt och Kalle rodde åt väst och Billy åt ost, var gick båten? Ingenstans. Eller? Det är pappa skämt. Nej. Kalle rode åt väst. Lyssna igen Vilken Kalle Kan du ställa frågan igen Vilken Kalle Lyssna frågan igen Jag har en gåta och den lyder. Lyssna nu Om Kalle och Billy sitter i en båt Och Kalle roder åt väst Och Billy åt ost Var kikbåten <hav> Han åt Han ost. åt ost Och den går åt väster då alltså ja. <hav> Nej Filippa Tack oh, tack alla fina frågor Nu, nu åker vi hem igen. Nu åker, ja. hem igen nu åker vi hem igen Yeah. Mm. Tillbaka i studion igen då. Årets hemliga poddgala. Alltid lika roligt. Alltid lika roligt. Och ja, jag tycker den de här knasiga små ja. äventyren och utflykterna. Alltid överraskad. Ja, jag säger det. Jag. Uh, varför är det svårt att ha en kul utekväll i Riga? Ingen De har bara lätt öl. No! Nej. No! No! No! No! Men Oj. Alla ja. Oj. ja. Alla. Ja, alla. Okay. <laughs> äh, du, vi äh, har ju en ä, Patreon <gasps> som vill bli äh, vi, vi, ska, vi, vi ska alltså göra en Ett offentligt förutmjukad. Ja, precis. Nej. Personen som vi ska prata om heter Ted. Ted har sagt så här. Jag vet allt om Ted. Ja. Nu fick vi det. tog en <laughs> halv sekund. Ted sa så här. Jag vill att ni försöker lista ut vem jag är baserat på mitt namn. Ja. Så Ted, ska du vilja börja? För jag, jag, har också, börja. jag har också. en väldigt klar bild av vem Ted är. Jag har en Ted. Okej, okay, börjar okay. du. Jag ja. har en Ted. Mm. Ted är i sent. Han är i sena 30-åren mm. eller early 40s, liksom. Mm. Han har en snebena. Han har glasögon. Han jobbar på något form av datorföretag. Ted äger en frimärkssamling. Eller hur? Mm, mm. Ted får jag varligt lite förbjuden. Ta, ta din Ted origin story först. och tar jag min sen. Så kan ja, vi liksom försöka ja, mötas på mitten ja, någonstans. Ja. Får jag vara lite Du får vara det. Ted har aldrig varit min kvinna. Det där kan jag inte säga. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. men alltså Okej. Okay. Okay. Han är, lite, han är lite blyg. Det är inte min tänker. bild av Ted, men kör din min först. Ja, okay. mm. Mm, Han är lite blyg. Han, har, han kanske har exem Gong vex Det heter inte så Vad du på Du tänker på Blyväx. Ex, ja blyg Ted har inte blöja Nej nej det hoppas jag inte. Men han har lite exem Ja. Liksom eh, och är väldigt så här och eh, väldigt smart tänker jag. Mm. Väldigt, väldigt intelligent Sådär, gillar eh, Han älskar Doctor Who mm -hmm. Tror jag. Ja, ja, möjligt, möjligt mm. Ja, mm -hmm. mm. Han är nog väldigt fin, tänker jag Men väldigt eh, Försiktig, mm. blyg Introvert ja, Men frimärken är viktiga okay. Glasögon, mm. blyg jag, jag har min bild av Ted okay. eh, Eller som hans mamma och pappa kallade honom när han var liten eh, Förutom ungjävel eh, Super Ted jag gissar på att Ted är född 1982 eh, och att han väldigt, väldigt ofta bar mjuk, eh, mjukiskläder i skolan. Eh, mörkblåa mjukiskläder. Och sen liksom för att toppa det så hade han en tjock, väldigt tjock pottfrisyr. Och, och liksom djupa glasögon. Och alltid gummistövlar i alla väder. Sommar som vinter. Alltid de där gröna gummistövlarna. Ted bodde i en enplansvilla i säkert flen. Säkert. Rädd för vatten. Lärde sig cykla väldigt sent. Hade stora framtänder också. Men också i Tedds mörka förflutna så tänker jag att han blev hämtat väldigt, väldigt sent på dagis. Han blev alltid hämtad sist. 18.30 blev han hämtad. Och då var det liksom direkt från dagis, som det hette på den tiden till pojkrummet och han fick liksom en extra han fick ett extra mål med mellanmål på eh, dagis när alla andra barnen hade gått hem så fick han en, egen, en till liksom, för, att, för att pedagogen tyckte synd om honom tänka. så han var liksom sen hem med sin tjocka pottfrisyr Men kan och, en... och, och, och så här också en år som betydde väldigt, väldigt mycket för honom 1994. Fotbolls-VM 1994. Det är det största kärnminnet i hans liv. Den bästa sommaren i Teds liv. Idag så har han liksom fru och två döttrar som han såklart älskar. Men den där sommaren. VM-sommaren 94 Den glömmer han aldrig. Men det känns som att din barndoms Ted kan knyta an till min vuxen Ted ja jo, men... Kan det vara så att han ofta blev är så alltså glömd att hämtas På Dagis. Ja, tror det. Dagis. Ja. Tror det? Ja. Och VM 94 var bra för att då, emmen, var det blev. Ja. För då undgicks hans pappa man. så ordentligt. Ja, det, det, en, är hel, att, ja. det är därför han kommer ihåg Den sommaren för att pappa ville umgås med. Ja. Emmen, det kan stämma. Det, det vi, kanske är vi, så. vi vet ju inte. Vi bara Nej, gissar oss bara till gissar. Att, att det här är sant. Liksom. Men jag tror i alla fall att du, Ted, som har ringt in, tänkte jag säga, mm. som har bett oss göra den här fördomsprofilen, är modig i alla fall. Så att ja, men låta oss fördomsprofilera ditt namn. Heter man Ted och säger att gör en fördomsprofil av mitt namn, då är man modig. Tänk jag, per automatik. Liksom. Gud Ja, ja. ja men jag hoppas att du är nöjd. Du, du är lycklig idag med, med fru och två döttrar, så det, det, det är liksom ja. vi, vi, vi säger helt enkelt eh, tack Ted för ditt eh, stöd och att du är en Patreon på till Parpixlar. Tack. Hörde ni om den skuldsatta dinosaurien? Han dog ut eller någonting? Han levde på Krita. Nej. Den det blir bra. konstigt om man kör Kjell och Kishti samtidigt. Men ni är odliklejk! <laughs> det, det gifter sig ganska bra. Det är liksom... Men skrattar hon för fan! Men ni är Men skrattar hon för fan! Men ni är odliklejk! Ja, ja, ja. Men ni är odliklejk! <här> <här> ja, så nu har jag missbrukat den där tillräckligt för idag. Men det är bra. Vi har pratat om... Eh... 2024. Ja, årets, årets bästa av allting. Låt tv-serie, film, mm. retrospel, spel. Mm. Ja, hunnit med blooper Wheels och en gala. Bra jävla år. Ja, men jag känner tycker jag bara, det faktiskt. Fast det är skönt att det är över. Det är skönt att det är över. 2025 ja. ska bli ett bra år, känner jag. Ja, men jag känner vad, också vad, det. Vad ser du fram emot? Ja, du. Jag vet faktiskt inte. Alltså, <laughs> Ingenting. Jag är... Ingenting. Det är bara så skönt att 2024 är över. Mm. Jag, vet inte. Mm. jag känner det väldigt väldigt starkt. Men sen Nintendo släpper ju en ny konsol. Mm. Så det blir kul. I mars, ja. sägs, det? sägs det? Ja, sägs exakt. Det? du ser ju fram emot första filmen på Demon Slayer, det gör jag verkligen, som kommer i slutet av 2025 Ja, ja, mm. men det är också. Jag ser fram emot just att jag har haft sånt Resident Evil streak nu mm. i november december så vill jag säga, fan, jag vill ha mer Resident Evil spel känner jag också. Såklart. Jag ser fram emot fler nyheter kring det senaste The Witcher. Ja, ja, ja, ja precis. Exakt, som kommer exakt. där du spelar som ja. Siri. Det ska bli jättekul. Jag ser fram emot fler filmer. Jag vet att vi har startat året väldigt, väldigt starkt. Jag har inte sett filmen än, men Nosferatu mm, just det. Äh, Remaken, han vad heter han? David Eggers eller John Eggers Ingen, ingen aning. regissör som har regisserat The Witch innan, mm, bland annat. Den måste jag se. Mm. Så jag, jag, jag tänker att det här blir ett bra år. Jag tror det också. Det, det. det kommer det kom ju mycket, mycket bra spel och mycket mm. bra film och sådär. Så det ska bli väldigt spännande. Och mm. som vanligt så vet ni, lyssnare, att eh, vi kommer rapportera om eh, det, kommer det här vi. året. Dock så, när vi gjorde den här Gallup-undersökningen nu så visade det sig att uh, lyssnarna vill ha mer retro. Så ja. att jag hoppas att det kommer bli mer retro 2025. Eller jag kan säga att det, det kommer bli mer retro. Jag tror också det faktiskt. Jag, är jag helt ser fram emot det. det att man... Eh ta en rejäl återblick. Jag tror att det behövs. Jag tror, det behövs, jag tror också mm. det. Yes. Vi behöver hitta vår väg tillbaka lite grann. Så att det, till, ja. till retro där vi började. Liksom. Men liksom, när nutiden är stormig så kan man blicka tillbaka och finna sitt lugn. Med de fina orden tycker jag att vi avslutar här avsnittet. Ja, men jag tycker det också. Fint sagt, Filippa. Mm. Och tack för ett ytterligare ett härligt år med dig. Med, med den här podden. Liksom. Tack så jättemycket, Robin. Vis. Det är som alltid en... Ett nöje framförallt. Men lite jobbigt också, också. Lite jobbigt <laughs> ibland att skriva anteckningar. Men mest av allt roligt. Ja. Och en ära att få göra det här med dig. Det är det att få göra det här med dig också. Det vet Kul. du, tycker Kul. Så nu går vi in i 2025. Uh, hand i hand Med alla våra lyssnare mm. uh, Och uh, Jag håller på med lite nya coola grejer till Patreon också Så du får gå in på patreon.com för Där kanske det dyker upp någonting coolt i 20, Under 2025 Kan jag säga uh, Och jag ser fram emot att uh, spela Resi Jag kommer på det också Metacry Solid Delta kommer ju också 2025. Det, ja. det ska bli kul, kul. att spela så jag, jag, har lite, jag, jag har många spel som jag ska testa mm. uh, I år Men med det sagt så nu säger vi fan tack och hej orörda or, or, oh, grej orörda grej ja mm. tack för att du lyssnar på Sversmans med för TTS skott puss på er! Hej! puss Hej då. puss på puss Tack. Hej. puss och Par i pixlar byggs på kärlek till varann Och så såklart Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Par i pixlar.